Maria Joao és Egbeto Gizmonti, vagy Gizmonti, ma este a Zeneakadémián. Ma a 2017. október 17-e, 24 perc elmúlott reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi Minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora, egy műsora, amely 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben való, függetlattól, attól, hogy azt állítja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, így aztán nem lehet eldönteni, hogy baj, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, az hogyan lehet korhatáros, hiszen mindannyian benne élünk a csecsemétől az angastjánék. Ajánlanám a telefonszámainkat vagy telefonszámaimat, de a mai műsor nem lesz betelefonálós. Furra van rakva, úgyhogy kezdek. Szabó Zoltán. Egyrészt én vagyok az, aki tényleg rajong a Kentucky Fried Chickenért, mert az omlós panír, meg a 11 titkos fűszer, igyekszem gyorsan és egyben érthetően olvasni és ezt a vonzalmam nem is szégyellem. Másrészt én vagyok az, aki ennek ellenére soha többet nem megy a Kentucky Fry Csükönbe, miután véresre verték a Király utcai gyors étteremben. Ez egy vasárnapi Facebook bejegyzés. De csevéjük vissza kicsit az eseményeket, vasárnapon este fél tíz múlt, és én éppen távoztam a Korintia Graal Hotelből, ahol viszkit eh, kóstolás zajlott. Én például a Tokai asszus hordóban érlelt skót viszkit forgatva szittem az új iOS 11-et az Index szűnyek, virág dizájnerével. európai hangulat. Volt még majdnem fél órám, hogy találkozzam egy barátommal, aki hétfő reggel utazott vissza Svájcba. ezért gondoltam adok a körülöttem lassan, köröm alatt felgyűlő oszra előítéleteknek, és eszem valamit a Kentucky Fried Csikem, ami innentől kezdve csak KFC lesz. A sorban még elbeszélgettem egy párral, akik előadták ugyanazt a számot, ami hetente kétszer látok. A fiú megismer, vadul indexezik, a lány megnéz, hogy fogalmam sincs ki ez is, nem. Akkor se tudom, ha mindig van vele a videókban egy nagy darab szakállas. A pár előttem rendelés nélkül távozik. Én kérnék, de a pénztáros figyeli, hogy csak elvitelre lehet. Én visszakérdezek, hogy nem lehetett volna esetleg ezt a sor elején kiírni, és akkor nem átsorgok itt annyit. De lehetett volna, ha nem kés, semmit kiállnál a sorból, kérdezi a srác, és nekem ezen a ponton egy kicsit sok lett ez. Nem vagyok egy kiköpött Willem az nem akarnék fegyverrel hadonászni, csak mert fonnyadt a salát a hamburgerben, de az elmúlt pár nap megviselt, találkoztam már Flegmán értetlenkedő bolti eladóval, nagyon elfogaltam megvárakoztató felszolgálóval, és egy itterem vezetővel, aki arra a kérdésre, hogy mi nincs éppen nyitva a konyha, annyit válaszolt, hogy csak. Szerintem. Ezért most így a hétvégén bátran kikértem a vendégkönyvet, nem vagyok egy nagy feljelentő, nem szoktam minden rossz indulatot kétszer iktatni. Ezért azt gondoltam, annyit írok majd csak bele bunkó a kiszolgálás üdvözlettel Szabó Zoltán. Nincs. Válaszolta pénztáros. Ott szokott lenni, de most nincs. Itt egy kicsit elkapott a jogaiért, meg persze a rántott csirkett szomjáraért küzdő kisebber haragi, és mondtam, hogy vendégkönyvnek lennie kell, szerintem hívja ide az üzletvezetőt. Az üzletvezető sietve érkezett kezében egy álnégyes üres fénymásoló papír, hogy akkor ide írja, mi a bajom és húzzak el. Én persze mondtam, Tudtam, hogy ennyire nem vagyok külje, ezt a fesznét egyszerűen ki fogja dobni a panaszkönyv lényeg éppen az, hogy hivatalos dokumentum kötelesek válaszolni, és talán valaki az egyik képzésen elmagyarázza majd az ugyan a felvett munkatársaknak, hogy nem kell direkt segfejnek lenniük a vendégekkel. Ki dobjam? Szólt bele a beszélgetésbe a megtermelt biztonsági őr, a üzletvezető meg gyorsan rövdre zárt a vitát a papírlappal és a panaszkönyvbel. Dopt ki! A biztonságért nem kért meg arra, hogy távozzal, sőt, még csak fel sem szólított, egyszerűen megragadott és irtózatos erővel végig ráncigált az étterben, majd kidobott az ajtón. Amikor kicsit döbbenten felnéztem, csak annyit tudtam kérdezni, hogy ugye nem fogsz még megütni is. Ekkor ütött meg először. Ökölel, lesett a szemüvegem, és éreztem, hogy az orrom elönti a vér, és, elő, és előbújít belőle a esetten dühös kóhász Mihály, aki itt és most nem fog szépen hazamenni, és nem elégszem meg annyival, hogy ír egy lehúzó értékelést erről a helyről, a square re Elővetem a telefon, szóltam a biztonsági jönnek, hogy felveszek mindent, és most bemegyek, beszélek az üzletvezetővel, mert nem hiszem, hogy ez a KFC-ben a rendszer szintű panaszkezelés. A videó szerint ezután már csak annyit ismételgettem, hogy ez most komoly. Beléptem az ajtóm, majd felvettem videóról, hogy többször megüt, amíg a földre nem esek. Ezután hívtam a rendőrséget. A biztonsági jött garázdaságért állították elő, engem sértetként hallgattak ki, miután a szám több öltéssel összevarták a balesetén. Naponta vernek megkötekedő vásárlókat mégis mit akarsz. Semmi más nem szeretné, csak azt, hogy egyetlen pillanatra azt érezzem, hogy legalább a multinacionális nagyvállalatok nem működnek ebben az országban, mint valami NGTS. Hogy hiába a rendszer szintű erőszakosság meg, hogy újból terjedt, hogy hiába van igazad külsz, de legalább beszél halkan, tisztelettel az elftársal, a kapitalizmus azért még működik, és képes kezelni az ilyen jellegű hibákat. Nem érdekel a személyes felelősségre vonás, a rendőrség és a munkáltató dolga. Engem az érdekel, hogy a is működtető ám Rest. Elnézést, tud-e kérni és tudja-e garantálni, hogy ezentúl nem lesz agresszív, frusztrált biztonsági őröket alkalmaznak, hanem olyanokat, akik képesek normálisan kommunikálni a problémás vendégekkel. Megvizsgálják-e, hogy mégis hogy lehet, hogy nem volt az étteremben panaszkő, és hogyan fordulhatott elő, hogy a biztonsági őr jelvényén, se a neve se valami a későbbi panasz megkönnyítő azonosító szám nem szerepelt. Hogy hajlandó a -e nyilvánosan megosztani, hogy ezentúl mit tesznek azért, hogy az üzletvezető képzésébe beépüljen a panaszkezelés. Ezen szeretném, ha a ámresz az esetleg felmerülő orvosi költségeken túl 500 ezer forintot fizetne kártérítésként, mert a munkatársuk a boltjukban 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott egy vendégnek. Ebből az ügyből nem szeretnék hasznot húzni, csak annyit szeretnék, hogy a cég ezt az összeget, ami a királyúti KFC pár órás foglalma csupán november 1 utalja utalját egy általában meghatározott gyermekekkel, szegényekkel és elesettekkel foglalkozó alapítvány számlájára. Bevallom fogalmam sincs, hogy ekkor összegű nem vagyoni kártérítés, megítélne ebben az esetben egy magyar nem is pereskedni akarok, hanem azt érezni, hogy ritkán, de mégis úgy működik itthon valami, mintha Európában lennénk. Részek voltál? Megvertek? Hol itt a történet? Először is az orvosi látlás szerint sem voltam részek, de elismerem, hogy nem köptem ki a nem ki a viszkiket kóstoláskor. Ennek ellenére egyszer sem ütöttem vissza, és semmilyen felületi sérülésem okoztam, a biztonság jönnek, egyszerre hagytam, hogy hülyére pofozzon. Minden bizonyal éppen ezért hitte, hogy megúszhatja, mert hétvégente rendszeresen fordul elő, hogy részegeket kell kidobniuk az étteremből, és az igazi részegek azután sem panaszkodnak, inkább hazaszédelegnek. Miért nincs ebből cikk az indexem? Sokat gondolkoztam, hogy jó-e, ha ezt kiírom magamból azzal a vicces felhanggal, hogy én vagyok a jelleg a magyar sajtó önkéntes KFC szóvívője, a legnagyobb rajongó erre még engem is laposra vernek. De aztán úgy döntöttem, hogy nincs is annál rosszabb, mint amikor az újságíró lapot és a nyilvánosságot kolapácsként lengetve intézi el az ügyet. Azt remélem, hogy ez már nem az az ország, ahol félreakják a legszebb paradicsomokat a művész úrnak, és az elvtárs pult alól kapja a felsát. Én nem azt szeretném, ha engem többet nem vernének, nem vernének meg a KFC-ben, hanem azt akarom elérni, hogy a részek de még az apróval betévedő hajléktalókat se bántsák. És a KFC mellett a Pizza hut és a Starbucksot is működtető Amrest Magyarországon éppen úgy vállalna a felelősséget az ilyen hibákért, mint ahogy ezek a márkák tennék az Egyesült Államokban. Éppen ezért nem zavar, sőt, szeretném, ha ezt a posztot megosztanátok, esetleg cikket írnátok belőle, érdekel, hogy az Amrest egyáltalán válaszol-e, és ha igen, akkor semmit mondó mellébeszélés vagy áldozathibáztatás helyett megérne nekik 500 ezer forintnyi adományt az, hogy felelősségteljes cikként tudjanak megjelenni ebben a történetben, és mellékelve vannak a szörnyű fotók. Ma a 2017. október 17-e van, és a pontos idő 12 perccel múlott reggel 7 óra. A János vagyok. Jó. Én azon műsorvezetők közé tartozom, akik a Bölcsész azt tanulták, akkor még nem voltam újságíró. Most még csak én vagyok adásban, te nem? ez mondta a poszlártanárról, hogy ez nem árt, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismerete. Így teljes terjedelmében felolvastam azt, amit te rögzítettél a Facebookon, és most azt kérdezem, hogy adásba kapcsolhatlak-e. Na még egyszer, ezt mondjad, így, szíves! gyógyulást mindenek előtt. A vonalban szabózi, aki azt mondja, hogy begyulladt a szája, és ezért nem biztos, hogy pontosan úgy fog tudni beszélni, amikor éppen nem 48 órával, vagy 36 órával van azután, hogy megverték, mert egy panasz könyvet kérte a KFC-ben. Jó reggelt! Jó reggelt! Tegeződünk, vagy magázódunk? Tegeződjünk. Tegeződjünk. Hanyadszor mesélj el a történetet? Ö, nektek? Hát, hát nekem igazából... nektek az túlzás, mert ugye nekem egyszer telefonban... Igen, egyszer de, hogy... elmondtam nekem, hát persze elmondtam a barátaimnak, nem tudom, ö, ö, sokkal csillapítva elmondtam anyámnak, ö, elmondtam a barátnémnek, ö, ö, meg mondjuk elmondtam 6 vagy 7 rádióműsornak, a kérdődésnek, a kőrádióan kétszer, mert jól megvan meg szervezve, hogy nem tudták, hogy már egyszer felhívták egymást, de hogy ezen kívül minden oké. Okay. Hogy vagy? Ennyi ö, ö, hogy is mondjam, ö, azon kívül, hogy most élve egy a szám, vagy nem tudom, tehát, hogy igazából nem voltunk még orvosnak, de sokkal rondább, mint amilyennek lennie, kének semmilyen volt, és ettől beszélünk. De lehet a balesetén voltál nem, egyszer, nem? Igen, ö, a, ahol azt mondták, hogy nem is kell visszavennem, hanem majd valahol máshol menjek, mert hogy ők a, a varratszedés nem ők intézik. De hogy, mert hogy vannak de a szádban? Igen, igen, igen, igen, igen. De most ez, ez, ez csak inkább a kellemetlenség része, tehát, hogy, hogy, hogy De olyan most az ajkad, hogy, mint feltöltötték volna? Hát ö, olyan, mint hogyha durván extra, tehát annyira feltöltötték volna, hogy fáj már, a, annyira feszült, tehát hogy, hogy úgy nézzák ki, mint Angiány mm. Joli egy, egy ilyen elrontott műtélt után. Ö, nem tudom másképp elmondani, nagyon viccesem test. Igen, igyekszem balanszírozni a vicces és a nem vicces között, mert maga a történetben hát nagyon sok vicces elem nincs. Tehát azt akkor elmondhatjuk egyszerűen, hogy szarul vagy. Testileg nem vagyok a legjobban, de hogy érted közben... És a lelket? Hát ez nagyon fura, mert hogy uh, igazából ezt a barátaim kérdezték, és uh, nem tudtam nekik semmi olyat mondani, amit hogy most basszú vagyok. Hogy általában azt gondolom, az történik, hogy ez az egész túl, túl leszünk, és most úgy néz ki, hogy túl leszünk, mert a, mert a KFC, illetve az azt működtető cég eléggé uh, úgy tűnik, hogy jól áll ez a kérdéshez, és nézzük meg, hogy a QR szólamokon túl uh, történik, -e valami. Uh, akkor gondolom, hogy Jövő héten ilyenkor már senkit nem fogja érdekelni, hogy tök helyes is egyébként, és gondolom, akkor leszek, majd esetleg szarul. De az van, hogy te elolvastam az szinte az összes kommentet, ami nagyon rossz tulajdonság, és szerintem csak nézt nélkét csinálják, hogy amit kijönnek a Facebook, után elolvassák a kommenteket, és egy ideig azért nem kellemes, amikor, amikor azt látod, és nem is személyesen, hanem Magyarországról, hogy valaki azt írja, hogy, hmm. hogy tehát Két csoportja van a negatív kommenteknek, az egyik az a teljesen negatív, aki azt mondja, hogy ilyen fejjel meg is rúgtalak volna, vagy hogy én jobban megvertelek volna, vagy igazán van mindenki. A másik fele, ami ugyancsak egy ilyen nagyon-nagyon súlyos problémát jelent, ami azt mondta, hogy milyen nem védted magad, én a helyedben agyonvertem volna a csávót, ha nem vagy képes agyonverni, Hát akkor legyen az itt egy, egy program egy előzetes holnap, valamikor 8 és fél 9 között, eredetleg úgy volt hogy egy kicsit korábban, de valószínűleg csak 8 és fél 9 Jeszenszky Zsoltal fog beszélgetni, arról a dömpingről, ami az ő beírása után volt, és arról fog vele beszélgetni, ez egy tegnapi ígérete volt, hogy vajon ő pontosan ezt akarta-e? Jeszenszky Zsolt azt fogja mondani, akarom, azt mondani hogy minden alkalommal mondani. Ne találjuk ki előre, hogy mit cínikus, de. Mindegy igazából az van, hogy... hogy, hogy Zsolttal olyan, a, hogy olyan a... nagyon mélyen nem ismerjük egymást, de volt egy nagyon jelentős de vita, amit a Volt is. Fesztiválon vetettem Jeszenszky Zsolt és a Superman között, és ott azért Jeszenszky Zsolt látta, hogy én elég disztingváltan tudok kezelni dolgokat, ezt valószínűleg a Superman is látta, mind a kettőjöket nem akkor ismertem meg, de azért több közön van Jeszenszky Zsolthoz sem, mint hogy most ezen beírása kapcsán megkérdezem tőle, hogy ez hogy gondolta. Ne találjuk ki előre, mint hogy, te se tudtad vasárnap délelőtt, hogy mi fog történni veled vasárnap délután. Hát nem. Hát nem. Na, hogy csak akartam ezzel mondani, hogy, hogy lehetne, lehetne, hogy rosszul hangzik ez az egész, és nem tudom, az ország a nagyon rossz, és mindenki milyen hülye. De közben azért az van, hogy több száz ember írt rám privátban, akik nem is ismerek, uh, hogy jobbulást kívánjon, és az a legfurcsább, hogy én a hetedik körületben lakom, ami nem éppen a a világ legközösségibb része. Ennek ellenére a közösségi kertből, ahová járok nagyon sokan írtak, az edzőteremből vagy járok tök sokan írtak. Az edzőteremben persze az emberek néha úgy fogalmaznak, ahogy fogalmaznak. De konkrétan még a, még a, a garázsnak a biztonságőre, aki a kocsit tárolom, Ő is Ide most húzzunk volt. egy vonalat, mert ha bár van időnk, minden idő elfogy. Maga az az sorozat, ami veled megesett ebben a király utcai KFC-ben, ez összesen mennyi idő lehetett? Hát mondjuk, hát a várakozással együtt 20 perc, a maga az eseménysorozat, mint négy, de inkább három. Hát maga a sorbanállás volt hosszú? Igen, igen. Tehát igazából, igazából Valójában ez is hozott a feles... téged ki a, sor, a sorból, a sodróból. Nem, nem, ez egy, ez egy rossz, ez egy rossz, tehát én, én magam is láttam, rossz, hogy itt tehát Igazából biztos attól lettem, tehát attól lettem rossz, lettem én kell sorbálni feleslegesen. Meg attól, hogy az, az, az a kártya hibája, hogy, a, hogy az hétvégén hány ilyen hasonló eset volt. Maradjunk amit csak én, a tiédnél. Amiért, nem, nem, hogy velem, a, a, a, a, annyit mondok ezzel, hogy velem a hétvégén hány hasonló eset történt vendéglátás vendéglátásban, de hogy igazából én nem azért kértem ki a panaszkönyvet, mert nem tudom, nem lehet helyben fogyasztani, mert azért, mert hogy bunkó volt a pénztáros, aki ezt elmondta. De az életet folyamán mondta, te hány éves 18 és 20 között. Nem, oké, okay, uh, és te hány éves, vagy? 37. Az eddigi 37 év alatt hányszor kértél ki panaszkönyvet? Uh, ez a, a második alkalom. Mennyi... Etten, uh, mennyi... Egyszer kértem ki az oktakoni ma mert egyébként mellesleg. Milyen hosszú volt a párbeszéd köztetek? 20 másodperc? Igen, és ő szólt, hogy nincs, és akkor én mondtam, hogy hívja a főnökét. A főnök megjelent egy át, igen? Aki ugyancsak nagyon fiatal volt, ő azt mondta, hogy ő vezető, de igazából az csak a volt. És elmondom, hogy itt ez a fehér lap, én elmondtam, hogy ez nem volt. Valójában valójában ezzel a fehér lapal azt érzékeltette, hogy rázzuk ezt a történetet le röviden, nem kell ez a sok hülyéskedés? Én azt gondolom, hogy azt gondolod, hogy ezt én be fogom venni. Tehát, hogy, hogy megírom, aztán elhúzok, ők meg fogják azt a lapot és kidobják. Ez se lehet -e sokkal több 20 másodpercnél? 30 volt, igen. Mikor tűnt és hogyan tűnt fel a biztonsági őr, aki ezek szerint egyebek közt azért is volt ott, hogy bármi ilyen rendelenességet... A ő... Ő, ő, ő, ő, ő szinte egész végig ott, ott állt mellettünk, akkor lépett közelebb, amikor az vezető is volt. Tehát ő a sor mellett állt neki. Ő valójában egy nagy darab megfigyelő volt. Hogyan lehetne jellemezni, anélkül, hogy viccesre vennénk, és anélkül, hogy hülyére vennénk? hiszen egyetem, tehát nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mennyire hülye például. Úgyhogy nagy dalab volt. Aki nem nagy szó, valószínűséggel mert... már ebben a szituációban a te empátiádra támaszkodom, de hát az övére nem támaszkodhatok, mert nem vele beszélgetek. Mit élhetett át ebben a nagyjából másfél-két percben? Én azt gondolom, hogy ő már nagyon ideges volt azon, hogy történjen valami. Most ezt, ezt utólagosan mondom, tehát hogy úgy tűnt, hogy többször is mindenki, ránézett mindenkire, hogy most akkor ezt ő szeretné elrendezni. Gondolom arról van szó, hogy nem tudom, x órája üljött és unatkozott. És amikor azt kérdezte, hogy dobja meg ki nem tőled, hanem az üzletvezetőtől, akkor amikor azt válaszolta, aki tudja hány éves, hogy, de szintén fiatal, hogy igen, akkor mindaz, ami ezt követően történt, azért gondolom nem fordult meg a fejedben. Nem, tehát ugye azt sem mondták, hogy ö, fáradjak ki. Tehát, hogy hogy, ö, hogy is mondjam, tehát én már voltam olyan poltkai például, ahol nem voltam ö, meghívva, és ahol nem szerették volna, hogy ott legyek, ö, és hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy azt mondják, hogy fáradjak ki, és... Ö, ö, ö, Erőjesen elvezetnek. A kirácsigállásnak Én... mi volt a módja? Megfogta annak a Itt vannak külső elemnyomok egyébként, lényegtelen, és a kabátom időnként a kabátom szárát, mert egy kabát volt időnként A körút irányába vitt, vagy pedig a király utca felé? A körút fele. Az a hosszabbik Én... út. Igen. Ez egy elég hosszú folyosó. És senki nem szólt. Mondom, mondom, két ember írt rám egyébként tegnap, hogy ők ott voltak, és durvának tűnik, mind a kettő. Úgy kezdte egyébként, és ez egy kicsit engem furcsán és nem tudom, hogy én mit tettem volna, most nem bántani, hogy utána azért mi, mi rendeltünk elvitelre. Ugye ezt kérdeztem tőled tegnap, amikor beszélgettünk, hogy hogyan viszonyult -e ez a jelenlevő hát gondolom, tíznél több és ötvennél kevesebb ember. Így. Így. Ő ők azt írták, hogy, hogy, csak, hogy nem hallották, hogy ilyen konfliktus, tehát, hogy nem tudták, hogy nem hallatszom, hogy nem tudom kiraboltam a boltot. Annyit hallottam, hogy a végefele fele már, már erős hangon beszélek, hangosan beszélek. De azt sem annyira hangosan nem beszélhettem, hogy én nem tudtam, hogy így beszélek. Ezt azt nem hallottam. Hogyan folytatódott a történet az ajtó után, ugye azt ki kellett még nyitni, vagy egy önműködő ajtó, mert nem emlékszem. Nem, meg. nem, az, az, az, az nem pontosan, azt mondom, a, a, a hátába ki, kivagd, de nem vagyok ebben biztos, mert, mert, mert a másik irányban néztem egész idő alatt, ezt nem nem tudom. E, akkor megkérdeztem, hogy, hogy ugye biztos nem fog, ugye nem fogsz megjutni. De ez még az, az, az, az üzletben volt, vagy az üzleten kívül? Ez kint. De rögy, és ezt és, és, és, és megkérdeztem, akkor megütött. És akkor utána vettem fel az egész, egész a telefonnál. Valójában az a pillanat, amikor te kérdeztél, ott egy pillanatra megdermett az idő? Nekem? Nem, hát úgy egyáltalán áltatok kin a kőrúton, ahol egyébként, ahova nem úgy kerültetek, hogy találkozni szeretetek volna, téged eltávolított a boltból, ezzel tulajdonképpen a maga feladatát elvégezte, ezt a szó idézőjeles értelmében mondom, mindami ezt követően történt, azt már nem is tudom hogyan kezelni, bónuszként nem kezelném, mert az nem hiszem, hogy egy van, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy itt én nem voltam a tipikus, a hőbörgő vendég, mert a részegen hőbörgő ilyenkor És ilyenkor uh, elkapkodnak. De vajon magát mondom, a puffot akkor is megkaptad volna-e, hogyha ezt a mondatot nem mondod? Fogalmam sincs, lehet, hogy nem, de azt hiszem, de hogy ez akkor nem fog kiderülni. Nekem úgy tűnt egyébként, hogy az neki most, és ebben nem akarok én lenni, aki én érzem, visz bele, de hogy azt az neki jó eset. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy itt az történt, hogy végre. Végen megtörteltek, aminek kellett történni. De amikor kijutottatok meg... a körútra, akkor ő állt, és te is álltál, vagy mi volt a testhelyzet? Mind a kebben álltunk, igen, szemmel. És az ütés után? Én nem estem el, hanem csak a leesett a, a szemvegem. Összetört? Akkor... Nem, nem, ez egy fantasztikus szemüveg, semmivel nincsen sose. Fölvetted, vettem, vagy a földön maradt? Nem, fölvettem rögtön, és közben, közben fel, mondtam azt, és a zsebemben turkáltam, Köszönöm, hogy fel fogom venni, és hogy vissza szeretnék menni. Uh, hány pofont kaptam? Uh, hármat vagy négyet. Tehát ezek után vagy kettőt, vagy hármat. Ez pofon vagy inkább ököllem, a kettőt. Nem, nem, ezek mindig egyik se pofon volt. Már az első sem az volt. Ez, Egyébként ez egy kicsit, kicsit, hogy is mondjam, tehát, hogy olyan furcsa kultúrában élünk, ahol ez egy fontos kérdés, hogy pofon volt. Hiszen egy pofont, az bárki megérdemel, főleg a gyerek és a nők. Uh, hogyha ökölel ütnek, akkor egy kicsit férfiasabb a dolog. Az igazsága az, szerintem semmi különbség nincs, de. Annyi, van van egy egyébként... Csak annyi, annyi különbség van, hogy ebben az esetben mind a, mind a háromszor ökölel ütöttek, annyi a különbség szerintem, hogy a fel egyáltalán nem az volt a célja, hogy mondjuk, mondjuk, mondjuk elrettentse. Lát-e bármit a szemében, vagy semmit? Vagy nem is láttam Rohad a szemét? Dühös. rohadt üres? Aztán rohadt volt, volt, mert nem ehhez volt szokva. Igazából. Igazából az első ütést ezt élvezte, és utána azt gondolt, hogy most távozok menni. Egy pillanatig nem futott át az ő arcán, hogy ez a, ez a szituáció, ez az én még kerület valamibe, vagy ne folytassunk itt egy ilyen értelműségi Nem beszélgettünk, lassan, nem be. Azt feltételezem, ugye, azt, ugye, hány óra a, a, a volt? A videóna... Nem volt késő, még tíz órája volt. Jó, hát akkor a külúton is kellett, hogy legyenek emberek, azok sem avatkoztak közben. Amikor rendőrt rendőrség akkor jött egy férfi, aki lévő ilyen pizzázóban ült, és mondtak, hogy ő felvette az egészet. Ezt értem, de olyan, senki nem avatkozott közben. Nagyjából nem, ez a jelet, ez mennyi lehetett? 5-6 másodperc? Minden, nem. A, a videó, amit felvett, az egy perc. Azt értem, de a kinti rész. Az, az a kinti rész, az önkinti átolyt. 1-16. Az, üzen, a, az, a az nagyon hosszú idő. Igen, mert van benne egy ilyen, tehát van, van köztünk egy ilyen, a, a, az ütések mellett is egy ilyen vita, hogy akkor most ez tényleg, ez komoly, mire mondja, hogy takarod, hogy, hogy komoly, és hallgasson, ha a videó volt, akkor van húsz másodperc, csak a telefont keresem a földön. E, e, tehát, ez, hogy, az, ez komoly, ez valójában egy súlyosan, e, hát gondolom, hogy ott valójában valami fél kataton, vagy egy teljes, kataton állapotban igen, ott az volt, hogy én eldöntöttem, hogy ezt nem hagyom annyiban, és onnantól kezdve egy olyan üzemmódban van az ember, amikor nem nagyon tud mást mondani. Tehát, hogy, ezt az üzemmódodat hogy, egyébként... hogy Egyáltalán nem káromkodtam, tehát hogy, hogy, hogy az a fantasztikus ebben az egészben, amit nem jellemző rám, hogy egy káromkodást nem hangzik el. Ez az üzemmód, ez ráad mennyire jellemző? Nem, egyáltalán nem. Nem szoktam ilyesmit csinálni. Tehát, hogy, nem, hogy is mondjam, nem nagyon szoktam verekedni. Mennyivel később írtad meg a Facebook bejegyzésedet? Másnap reggel. Ö, rendőrség, utána ö, ö, sebészet, utána megint rendőrség, aztán kell halni, ez volt tíz kor, és én halni, fél-háromra értem haza. Akkor utána az az ember, akkor nehezen alszik el, és akkor reggel ötkor elúdtam, nyolc kor felkeltem, és akkor azt gondoltam, hogy az lesz a jobb, ha meggyírom, már akkor utána tudok aludni. rajta, vagy az, azt írtad meg, ami a fejedben volt? Nagy részt azt, amit a, a, a, a, a, a rendőrségről hazafele úton végig gondoltam, hogy el akarok írni. Ez, hogy azért annyiban stilizált a dolog, hogy benne van, hogy miért írom le. Az üzenet, amit, amit aztán végül elérni. a társadalom egy része vett, egy része nem vett, az benne volt. Igen. igen. van -e ennek a történetnek elég tétele? Mert amikor én ezt a történetet először olvastam, és nem is volt még semmilyen szövegkörnyezet, akkor én azt gondoltam, hogy hát az ember eh, bolykottálja a Kentucky Fried Chicken úgy, ahogy van. Az igazság az az, hogy minden az azon, tehát, hogy, hogy is mondjam, nagyon sok, sokat ismerek és találkozom piárosokkal foglalkoztam ilyen dolgokkal én is, én azt gondolom, a megjelent egy cikk, amit Rényel Ádám, akik egy jó barátom írt, ami elmondja, hogy valójában ez hogyan egy PR válság egy cégnek. Én azt gondolom, hogy nekem az lenne az volna az elépétel, ha egyrészt az ország jobban kiáll, de nem az ország, nagyon is kiállt, hogy a trollokat most próbál nem elfelejteni. Én teljes hát, melszélességgel, nem, nem, nem vagyok egy kidobó ember, de ami melszélességgel van, az ott van. Hogy, köszönöm. Hogy valamit talán változik, mert hogy egyébként nagyon rossz szerintem a szolgáltató szektős Figyelj, mit szeretnél? Tehát elolvastam mindazt, amit írtál. Mondom, ez annyira abszurdum. Mondom. Ráadásul, uh, ugye én tegnap tévedtem is, egy másik gyors uh, értelmi látszott neveztem meg, de emlékezetem szerint a téri, vagy Emke, vagy nem tudom, azt, hogy kell mondani, a McDonald'sban is tegnap, tegnap előtt fél éve, egy éve, nem pontosan, de hasonló történetet írtak le, ez agyarém. Rengeteg ilyen kaptam, azt szeretném, hogy a tudat nem fordulna elő. Az lenne jó, hogyha, hogyha azt gondolnák az emberek, hogy nem, hogyha bemennek valahova, akkor ők a vendégek, és biztos, hogy egy dolog nem fog történni, nem fogják megjelni. de te is nagyon jól tudod, hogy a Sipospál e féle történet után mi volt a, a hullám, és aztán mi lett belőle, vagy most Igen. az amerikai producer után hirtelen mindenki rájön arra, vagy nem mindenki, Szerintem hogy őt is abuzálták... Semmi nem az, nem, nem az történik soha ilyen esetben, hogy hirtelen másnap minden rózsaszín lesz, és fantasztikus a világ, de az van, hogy ilyen kislépésekben történik meg valami, amitől más lesz. És azt gondolom, hogy a világ uh, jobbik felé van egy rakásbont, tehát a, a, amiket itt, azok Amerikából indulnak, és van nagyon sok megoldandó gond, sőt, kaptak újakat a, az egész PC-vel, de például ez a dolog működik. És uh, Azért volt súlyos a KFC, mert ugye ez egy, egy Amrass nevű eh, kelet európában működő, azt hiszem török érdekeltségű cég, mindegy. A lényeg az, hogy a franchise, ez egy amerikai franchise, és Amerikában ilyesmi nem fordulhatna elő. Ha ilyen történne, akkor ez egy több millió dolláros. Ö, ö, akkor, meg csinálva, akkor a gyerekének a jövője meg lenne csinálva. Így, így mondom, és, és iszatosan nagy károk érnek Magyarországon én is annyit szerettem volna, és azért is mondtam le például a Sérelemgyűrűről valamifajta alapítványjavára, hogy egyszer úgy működjön egy cég itt, mint ahogy uh, Amerikában működik. És úgy működött? -e? Én most, most ezt, ezt egy választ, itt egy közleményt. Ugye az van, hogy ebben két olyan pont van, ami, ami nekem nagyon tetszik. Az egyik az, hogy minden ilyen esetben a KFC és más cégek is mindig arra hivatkoznak, hogy külső biztonsági őrrel dolgoznak, külső egy céggel. Itt, ö, itt most azt mondták, hogy ö, ennek ellenére vállaljuk a teljes felelősséget, és a biztonsági öt. Ez egy jó jel. Mondjuk szeretnék hozzátenni, hogy azt mondják, hogy felülvizsgálják a céggel való kapcsolatukat. Ami, ami a felülvizsgáljuk az nekem nagyon sokszor azt jelenti, hogy két hét múlva, nem fog senkit érdekelni, akkor majd nem csinálunk semmit. Remélem, hogy nem ez történik. Uh, és, én, és, én, és én le fogok velük jönni uh, maga egy nap, és megbeszéljük azt, hogy függ, hogy mennyire tudok majd beszélni, hogy ennek uh, hogy, hogy, hogy, hogy mi a része a pr nincs el semmi, de fontos, hogy PR szinten az a cég, cég összeszedje magát. És, és mi a valódi HR döntés, és hogyan fog megváltozni. Mert az a probléma, csak hogy értsd, hogy, hogy, hogy ugye ez van ilyen szép kontextusa az egésznek, hogy, hogy a KFC-ről KFC én nem ér, igen, értem egy cikket, hogy nem jön jó, azért, mert nagyon jó pr volt, konkrétan felé. És azt hogy van egy cég, a nagyon jó PR-ról, és PR csapattal dolgozik, de a legutolsó szereplő eh, az tönkre bassza. Tehát a leg, leg, legkevésbé képzett, a, a irányos, jó, hogy az, irányos, az előtte két el, ember ezt... se volt a toppon. Igen, de ő, ők, de várj, ez van jó. A piácsokat, hogy piácsok annyit keres, annyit keres, mint amúgy az üzem, az, az, az, az, az, az a három ember egy fél év alatt, annyit keresnek, ha vanta mondjuk. És az a baj, hogy, hogy hiába fiú piácsokat, jó szobá eneket, hogy azon a, ponton, azon a ponton, azon a ponton fog minden... Eben neked látszol, igazad van, de mindent nem magyaráz Igen? a pénz. Ez alapján a kevés pénzőknek mind úgy kéne elbánniuk a sok pénzőkkel, hogy megberik őket. Nem, nem. Én sem, ezt, én, sem, én sem ezt mondtam. Annyit mondtam, hogy, hogy a leggyentébb sem számít ebben a kérdésben. Az, hogy, hogy, hogy a KSC hogyan képzi ki ezeket a legalsó szinten a vendélyekkel találkozó emberét, hány órás műszakban dolgoztatja őket, mekkora órabérért, és a felvételnél mi a szempont, hogy csak gyere, vagy azt, hogy mondjuk vannak egy tesztek, és feljelhetők, nem tudom. Nem, tegnap jöttem le a falvédőről, abban nem számolsz, számolsz, meg föl rész hogy a biztonsági őr is megtalál téged. Esetleg nem. elnézést kér. Ugye elnézést kér? Ja, azt mondja, hogy megver. <gül> <gül> nem, nem. Is nem az a cég, amelyik El alkalmazta őt, az előkerült -e. Nem, nem került elő, és én azt gondolom, hogy az a cég, aki Hát nekik is elő kellett volna kerülniük? Ö, igen, elő kell volna kerülniek, én szerintem nem fognak előkerülni. Általában az ilyen cégek csak nem erről híresek. A biztonságot biztosan Jó, de, van, de valahonnan hogy... ezentúl is a KFC nem saját biztonsági örökkel fog dolgozni, vagy az, ember, vagy az esetek zömében nem saját cégeket fognak ez egy több fontos kérdés, hogy, hogy, és ebben nem a cég ellen beszélve, hogy a legolcsóbb biztonsági szolgáltatót választják el. Hogy az lesz-e a mérvadó pont, hogy mennyire olcsó a szolgáltatás, vagy mennyire, mennyire minőségi. Tehát, hogy egy ilyen biztonsági őr egy rendes, éles helyzetben nagyon nagy kárt okoz. Tehát, hogyha három-négy ember bemegy, és tényleg szét akarja verni a kárt, és mit csinál? Elkezd elük verekedni, és négy, négyen, ötten szétverik az termel. Tehát, hogy, hogy tudta volna kezelni az igazán agresszív, mondjuk fenyegető embereket? Mit tudt volna csinálni? Én azt gondolom, hogy azért ő volt ott, ha csak nincs van összeesküvés, hogy őbe került, mert ő, ő volt a legolcsóbb munkatárs, mert ez a cég szállítja a legolcsóbb megoldást. Az egész rendszerben nem az egyetlen szempont, hogy mennyire olcsó, hiszen maga a külső biztonsági cég is ugye tudjuk az egész, egész vendéglátásban, ahol nem a maffia emberek, uh, ott azért nem lett olcsó, mert, mert, mert nem kell bejelentkezni. nem élet. hogy az RTL, RTL klubbi leszel, átadlak neki. Uh, örülök, hogy hallottalak, és szintén sajnálom az apropót, holnap 8 órától fél ig Jeszenszki Zsoltal fog beszélgetni arról, amit ő ezzel kapcsolatban írt, és hogy hogyan kezelte a saját Facebook oldalán a kommentelőket. Neked mind a lelkednek, mint pedig a szádnak és a testednek gyógyulást. Köszönöm szépen, sziasztok! Szia, köszönöm szépen! Szabó Zoltánt hallottak. Maria João e Egberto Gizmonti Gismondi Concerto o Gismondi mais da Zena Academia Jó reggelt, lehet? Köszönöm, Szia. Én a hétvégén vasárnap és hétfőn Kumáromban voltam, és úsztam, olvastam, úsztam és olvastam, aztán hazajöttem, harci üzemmódba állítottam magamat, visszarakta magamat a kejfejancsi üzemmódjába, és Ma reggel már így üzemelek, és azt vettem észre magamon, hogy ezt a két énemet régen is nehezen tudtam összeegyeztetni, de most már alig. Tehát, a, két, annyira, a két nem, mert egy búztál, és pedig kell Jancsi vagy. Igen, Zolat, igen tehát reggelt, van egy békés ínem, amelyik valójában tényleg csak szemlélődők is van, és aztán van egy ilyen harci díszbe öltözött, és átmenet nélkül, és valójában ami engem megvisel az az, hogy én azt a komáromi olvasást is mélyen átéltem érzelmileg, a Kejfej Jancsikban pedig minden egyes beszélgetést átélek érzelmileg, de már átélem őket akkor, amikor készülök. Hozzátéve ugye, hogy nagyjából évfédig élek, és nagyjából fél ötkor öt kor kelek, Ez a fél 5 hétig terjedő idő. Ez pont arra való, hogy az ember ismét fel tudja venni a harci díszét, és úgy tudja a műsor csinálni, amiben legalábbis azt a benyomását. Nem csak azt, hogy ez nekem. hát nem az a dolog lényege, hogy én ezeken a történeteken végigmenjek, amelyeken végigmenjek, hanem azt érezzék az emberek, hogy ez valamiért nekem fontos, és valamit a történetekkel üzenek. És hogy rövidre zárjam most ezt a viszonylag hosszú felvezetést, bár annyira hosszú nem volt. Tegnap este egyebek közt azzal foglalkoztam, hogy hogyan szervezze meg, a mai és a holnapi műsor, mert ugye az én műsoraim az utolsó pillanatban készülnek, így került 7 és 8 közé szabó Zoltán az Index tartalomfejlesztési vezetője, akit vasárnap este megmertek a király utcai KFC-ben, mert kérte a. Panas könyvet, ám azt nem kapták, meg felajánlotta neki a kidobó ember a, a, az üzletvezetőnek, hogy kidobja-e, amire azt mondta neki az üzletvezető, hogy kidobja, és hát ez nem egy egyszerű kidobás volt, és ennek a történetét vettem át az illetővel, és hát holnap meg megyek tovább, mert ugye ennek meg annyi... Kulú. Nem olvastam még végig az egészet, mert hajnalban más kellett olvastam, de tehát ezért nem is szeretem pontosan a részleteket. Tehát egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy a XXI. században Magyarországon valakit azért kidobjanak és megverjenek. Hát Figyeljük, hogyha a Kejfej hallgattál volna az elmúlt fél órában, ezért is késtem, ezt a történetet hallgathattad volna meg, és természetesen a magam úgy. Tehát, ezt nem ezt nem érted, Szerinted el, ezt miért ezt foglalkoztam ezzel. Én is úgy gondoltam, hogy, hogy ez hogy ilyen nincs, és mégis van. Én, én, én utoljára akkor tapasztaltam ezt, amikor soha nem fejtem el. 17-18 éves lettem és az akári egy Diszkóban a pincér szemtelen volt egy nagyon kedves lánya ismerősömmel, és én ezt szóval és utána két tagbaszokat kidóbál a tuvágot ki engem, hogy. A lábam nem érte a történetek csak... Hát ennek a történetnek a... az egyik tanúsága, hogy a megvert srácnak az igény adta világán, senki nem akart a segítségére lenni. Utólag megírták nekik, hogy ők is ott voltak, felháborodtak, majd elkérték a maguk rendelését, tehát ahogy kell. Tehát, de sem az utcán, sem a boltban nem volt egy ember, aki kiált volna mellette. De ez egyszerűen hihetetlen, tehát nem, nem is értem. Egyébként mostanában sikeres vagy, mert a múlt heti pénteki műsorodat, a navacic azt ezt a félmagyar sajtó, úgyhogy mégiscsak hazatják, akár kell és tud látni. Ez egy hosszú történet, és tudod, ez is egy fantasztikus dolog. Én pár évvel ezelőtt, egy olyan péntek után, mint amilyen a péntek volt, hétfőn vagy kedden hosszan beszéltem volna arról, amit én pénteken megéltem majd azután. Eljött idejöttem kedden, ugye a hétfőt kiadtam és egyből, tehát még csak azt sem mondtam, hogy habakuk, elmondtam, hogy milyen nap van, és belekezdtem a Szabó Zoltánnal beszélgetésbe, és hogy egyik szavamot a másikban ne öltsem. Holnap Jeszenszky Zsoltal fogok besz amit a Facebookon, amit majd el fog magyarázni, hogy ő hogy érted, de aztán az meglehetősen nagy indulat hullámot váltott ki. A dolog jelentőség az alapeseményhez képest csekély, de bizonyos szempontból magyarázatot ad arra, hogy milyen hangulati állapotú országban élünk, és hogy abból adott esetben mi következik. Nem, nem olvastam az otnak a Facebook beérdőse, de akkor ezek után megnézem, mert kíváncsi láthatjuk. Múltkor letolt engem a legközelebbi barátnőm, távolabbi nincs, hogy annyi mindenről beszélgethetnék én az első miért az újságírásról beszélek vele a legtöbbet, de sajnos, sajnos nem áll módon balnos eltekinteni ettől, nem, itt mintha nem lenne más téma. Itt van előttem Bakazoltán írása m4.hu, és ez önmagában megér egy misét. Ugye Bakazoltán. Zoltán Tesszor olvastam. Bakazoltán a figyelő munkatársa volt annak a figyelőnek, amelyhez neked is volt közöd, és ha most azt kérdezném tőled, hogy ez a mostani figyelő mennyire emlékeztet arra a figyelőre, amit te átmenetileg a szárnyaid alá vontál, és akkor itt egy pontotlan meghatározással éltem, hiszen ennél pontosabb volt a te munkahelyi, vagy munkahelyi elírásod. akkor kíváncsi lennék, hogy erre mit válaszolnál. Más, figyelő egyébként szerintem alap, nagyon sok szempontból az előnyire változott. Úgy érdekesség mondom, hogy ma fogok menni a látjuk főszerkesztő kis beszélgetést, az életemben először fog belépni a figyelőszerkesztőségének a kapuján. Csak azért mondom, mert ugye azzal változtak meg. És ezt a volt felszeresztés, amikor otköz találkoztam vele egy baráti partin, és személyesen is megismerkedtünk, neki is mondtam, hogy hát őt ugye a legjobban hogy soha nem voltam mert a szerkesztőségbe soha semmilyen módon egyetlen nem gyakoroltam nyomást. Tehát az a feladat, amit Schmidt Máriától kaptunk, hogy a tartalmi és a megújításában, koncepcionális dolgok kidolgozásában vegyünk részt, az nyilván nem arról szólt, hogy a újságnak a mindennapi életében folyjunk bele. Mondom, ma fogok életemben ezt a szerkesztőségbe, ahol láncival jó részt közéreti dolgokról fogunk beszélgetni, és nem. Nem, nem alapról. Szerintem alap nagyon jól néz ki, rendben lett az arculat, szebb az újság, mint amilyen korábban volt. Tartalmilag, hogy a szerkesztés logikát tekintve, az írások nagyságát, terjedelmét tekintve, azt gondolom, hogy igazodik ahhoz a trendhez, ami ma még a heti az sajtóban, vagy a ma heti sajtóban tapasztalható. És egyébként sok kifejezetten jó cikk van, nem, nem, nem gondolnám, hogy, hogy igazak, legyenek azok a vádak, hogy egy harcias kormánypárti lapot uh, uh, sikült uh, belőle, uh, létrehozni, tehát a, a lap az... az uh... jó. Én a magam részéről rövidre zárva ezt azt tudom mondani, én a figyelőnek korábban nem voltam rendszeres olvasója, ezt a mostani figyelőt, ezt megbásároltam kétszer, és ha csak valami csoda nem történik, soha többet nem fogom megvenni. Ennek a figyelő. De nem azért nem fogom megvenni, mert az előző figyelőhöz nincs köze, de az előző figyelőt egy nagyon jó lapnak tartottam, ezt a lapot pedig méltatlannak találnám, hogyha megvenném. Tehát nem éri meg azt a pénzt, amit ér de nem, most ezzel vitatkozni nem szeretnék tudomásul veszem, hogy szerinted ez a javára szolgált, én pedig azt mondom hogy szerintem betűk vannak benne, de ez nem egy komolyan vehető lap természetesen ha elemeznénk, akkor ezt hosszal megtehetnénk, de ahhoz arra egyikünk se készült, mint ahogy én azt se tudtam hogy a figyelő felé fogjuk venni az irányt ugye Bakka is valamkor a figyelőnél volt, önmagában azért az nagyon jel sokat mond, hogy hányan mentek el a figyelőből azt írja, október 12-én Csütörtökön 11 óra 7 perckor, ugye ezzel is bekerültem a sajtóba némileg ugye az előző kormányinfóval kapcsolatban, ami ott történt, de ennél sokkal fontosabb, amiről ö, a baka ír, azt írja, azt tapasztaljuk, hogy mintha kevésbé lenne már fontos a döntéshozóknak, hogy a mikrofonok és kamerák elé álljon, a kormányzati forrásaink szerint ez nem véletlen tudat, hogy döntés áll emögött, mint portálunknak elmondták: benne vagyunk a választási kampányban, ezért érdemes minél kevesebb felületet hagyni a párpolitikai csatározások kibontakozásának. Már pedig kormányzati szakemberek szerint a kormányinfok ebbe az irányba mozdulhatnának el az előttünk álló időszakban, számítan le lehet tehát arra, hogy a jövő tavaszi választások egyre többször maradhatnak el a kormányinfok. Eddig azt gondoltam, hogy hát ez itt egy ötletelés. Végül is tényleg elmarad, de hát Istenem, biztos valami történt, de nem. Így folytatódik a cikk. Megkérdeztük erről Kovács Zoltánt is, a, a szóvévő azzal magyarázta a tájékoztatók ritkulását, hogy igazodnak a kormány munkarendjéhez, ebben az időszakban pedig kevesebb aktualitás van, amiről be lehetne számolni a hangsúly máshova a politikára. Kevő Kovács Zoltán szerint fontos és hatékony tájékoztatási forma a kormányi fódaimmal. Ebben a ciklusban kezdték el megtartani ezeket, eddig nem volt tapasztalatuk arról, hogy a ciklus vége felé hogyan, milyen rendszerességgel érdemes folytatni a tájékoztatást. Mondta, ez, az, mondta ezt az a Kovács Zoltán, aki a múlt héten kétszer. Hosszú tájékoztatást adott. Előbb egy konkrét dologról, de mindenféle dologról lehetett kérdezni, tehát maga a kormányinfó, mintha megmaradt volna, csak nem a helyszínen, és hát Lázár János elkerült Kovács Zoltán mellől. Én pedig, aki azért relatíve rendszeres kormányinfo látogató voltam, tisztában voltam azzal, hogy kormányinfó akkor is volt, amikor volt kormányülés, és akkor is volt kormányinfó, amikor nem volt kormányülés. Én legutóbb Gulyász Gergelyel hosszan beszélgettem arról, hogy hogyan jöttek létre azok a viták, amelyek eddig kettes számban voltak. Jelen. Ugye volt egyszer a német szilárd, és a Molnár Zsolt, és másodszorra pedig volt Tóth Bertalan és Gulyás Gergely között azt mondta, hogy nem tudja, hogy lesz-e harmadik, és ez a helyszínek kiválasztása is meglehetősen sajátságos volt. De az, hogy pártunk és kormányunk, amelynek te tagja vagy én nem. Úgy döntsön, hogy neki most kevésbé célszerű kormányinfót tartani, mert ki tudja, milyen támadási felületet ad ezzel, holott csak kérdeznek, azért ebben van valami zsenánt. Hát én nem, ebbe, ez, ezzel most egyáltalán nem értek. Szerintem a, a kormányinfó az nem egy kötelező műha, műfaj. Eddig a, hétről, addig kormány, volt kormányinfó, kormány inkor... akkor már, akkor már nagyon sokféleképpen tájékoztatja a nyilvánosságot, Először is ott a magyar közönyöm, amelyben minden, minden fontos dolog Akkor A magyar közönyöm, nem lehet kérdezni? Nem, nem, nem állján, ott, ott, van a, ott van a magyar közönyöm, amelyben minden fontos jobb szabály de minden jogszabály megjelenik és uh, nyilvánvalóan abban az újságírók dolgoznak, és dolgozhatnak, és dolgoznak is. Vannak uh, miniszteri szintű sajtótájékoztatók, vannak kormányzati szintű sajtótájékoztatók, vannak háttérintézmény sajtótájékoztatók. Ezekre mindjárt Ezeknek mind mind az önök mind, mind, mind, mind olyan, ahol tájékoztatják a nagy mindegy, de, de nem igazad, igazad van, de az esetek zövében tájékoztatják kérdezni. a Tehát Én csak azt akarom, hogy szerintem a kormányi információ az egyetem kötelező elem. Az egyébként viszonylag a egy gyakorlat a demokráciákban, hogy a kormányoknak van a és a szóvivők, azok, azok a nyilvánosságére állva elmondanak, kommentálnak, kormányzati döntéseket, lépéseket, föl, föl, fölterják a háttérét együttnek, és utána kérdésekre válaszolnak, ez szerintem rendben is van, ezt meg is kell tartani, hogy ennek most éppen kormányinfa neve vagy nem, hogy ezt most Lázár úr tartja, vagy Kovács Zoltán kormány szóvivő vagy minden héten más miniszter, vagy a Rogán tartja, ez egy teljesen más kérdés. Tehát ez, vannak olyan országok, ahol ez rendkívüli kívül keretek között történik, nagyon szigorú protokollal ilyenek. Nagyon és ugye nem akartam összebeszélni, hogy most hagyd mondjam el azt, amit én gondolok erről. Nagyon röviden. Egyrészt azt gondolom, hogy a kormányinfónak a kérdéstírását éppen az ezt megelőző kormányinfón tisztáztuk, és ott nem hangzott el az, hogy egyébként ebből kevesebb lesz. Itt valójában Lázár Jánosból csináltak egy illetékes elvtársat, maga a kormány és az újságírók is, és ezt Lázár János többé-kevésbé jól látta el, már amennyiben egyébként valaki egy szemében a teljes kormányzat felelősséget vállalni, nem, de kommunikálni próbál Kovács Zoltán az oldalán. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ez eddig minden héten meg volt tartva, leszámítva akkor, amikor Lázár Jánosnak valamilyen más irányú elfoglaltsága volt. Néha szóvá is tették, hogy azt talán nem lett volna annyira fontos, hogy ne legyen. Minden esetre ilyen mondat, mint ami most elhagyta a Kovács Zoltán száját, nem volt, és nem véletlen, hogy nem Lázár János mondta ezt harmadszor. Azok a sajtótájékoztatók, amelyekről te beszélsz, ott általában szokták azt, hogy az adott kérdésben lehet az illetékes kérdezni, és amikor ötötszöre feltesznek valami más dologgal kapcsolatos kérdést, akkor az esetek zömében, vagy nagyon sokszor, de minden esetre nem kiszámban, ezek a megszólaló emberek ott szokták hagyni a termet. Jó, de János, most uh, tényleg a uh, Lázár miniszter úr azt uh, lebegteti, hogy azt kommunikálja az elmúlt hetekben, számtalan azt elmondta, hogy ő szeretne visszatérni a választó közöttéből, uh, a makói, a és hozzá foglalkozni a makója Várjál, várjál, ad mondjam még, emberekkel mindenki problémáival foglalkozni. Ez egyébként egy rendkívül szép szándék és feladatvállalás, nyilvánvalóan akceptálható. Hogyha ő így dönt, és a miniszterünk ezt elfogadja, akkor a, és mondjuk a következő ciklusban, hogyha nyerünk, tegyük hozzá, ha nyerünk, hogyha a választók visszaszerebnek bennünket a bizalmukkal, és, és tényleg egy ilyen forgatókönyv érvényesén, akkor nyilvánvalóan egy. egy Képviselő, akik nem vállal kormány szerepet, az nem fog tartani kormány, kormányinfokat. Tehát, és ott is túl fogjuk élni. Hát az is egy, egy olyan helyzet lesz, amit túl kell élni. Látszéd, arra gondolt, tényleg azért mondom, hogy Laci, figyelj, most beszélgetünk, vagy hülyeskedünk mondani, az apukám jelenleg Lázár János státuszában semmilyen változás nem következett be. Egy futballmérkőzés addig tart, amíg le nem fújják. Addig tehát ezeknek a kormányinfoknak ott van a helyük. Csütörtökön fél kettőkor, illetőleg annyi késéssel, mint amennyi késéssel általában beszokott következni. Olyanban, hogy Lázár János beteg, akkor gyógyuljon meg külföldön van Akkor nem tartják meg, éppen egyéb nagyon fontos dolga van, de az. Lázal, beteg, az rendben van, akkor, beteg. Ez, akkor ez a részet törölve, de az a mondat Kovács Zoltán részéről, de mivel ebben a ciklusban kezdték el megtartani ezeket, eddig nem volt tapasztalatuk arról, hogy a ciklus vége felé hogyan, milyen rendszerességgel érdemes folytatni a tájkoztatást, ez az alábbi módon változtatható. Nem mivel ebben a ciklusban kezdték el megtartani ezeket, eddig nem volt tapasztalatuk arról, hogy a ciklus közepe felé hogyan, milyen ez rendszerességgel érdemes folytatni a de nem, csak azt mondom neked, hogy pont a vége legyen ebből a szempontból kiragadva, és itt jutok el oda, arra az egy pillanatra, amikor visszatérnek a és Tiborral folytatott beszélgetéshez, az az, hogy, és most nem kezdek lacizni, kedves Elsimo László, meg annak a Fidesz a levét, hogyha egyébként olyan pártegységet akar mutatni, amilyen pártegység nincs. Tehát ez, amit Kovács Zoltán mondott, ez múlt egy... A, múlt héten a mikrofont az orra a parlamentet. többen, és megkérdezték, hogy mi a véleményem Nagacsis Tibor körül kialkott helyzetre. Jól emlékszem, valamint mondtam, hogy Nagacsis Tibort nagyon sokat tartom emberileg és, és politikusként és szakemberként is, én egy kiváló fitkónak tartom a, a Tibort. Nem, nem mindenben értek vele egyet, ennek a kérdésnek a kezelésében sem értek egyet, de egyébként Tibor Tibor számomra egy, egy, egy fontos kapcsolat, uh, akit még egyszer nagyon sokra értekelnek, szerintem szóval azt nyugodtan ki lehet mondani, és nem kell... De most uh... megint nem ugyanarról beszélünk, Tudom, arról beszélek, hogy olyan pár... Ez éppen azt akarom mondani neked, hogy, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen igazad van, tehát és egy, igen, és jót tesz az a politikai közösségnek, hogyha nem minden ugyanazt fújjuk, valaki mélységesen elítéli a Tibort, én pedig azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy nem minden bértek fel egyet, vagy ennek a kérdésnek a kezdésével esetre, ugye ki kell mondani azt, hogy a Tibor, hogy olyan ember, aki, aki sokat tett a politikai közösségért de ezt nem Navras Istéborral van. van. Itt, itt most csak ő az aprópa, itt valójában arról van szó, hogy ugye az MSZV azt mondja maga, hogy vitatkozó páraméj bullshit, De az, hogy a Fidesz olyan pártegységet mutat, ami mögött egyébként az ember, ha másért nem akar személyes benyomásai és személyes tapasztalatai alapján, tudja, hogy van vita, csak ezekről nem beszél, mert megtanultam hallgatni. Mert hogy az ember egyébként nem beszél ki, csak adott esetben, hogyha valamit elemez, akkor olyan kérdést tesz föl, amely kérdésben feltételezés szintjén megfogalmazza, azt, ami egyébként az ő egyéni tapasztalata, én azt mondtam, hogy megissza még annak az a párt a levét, amely kifelé olyan egységet akar mutatni, amilyen egységgel egyébként nem rendelkezik, és amilyen egységgel egyébként senki nem rendelkezik, hiszen megmondta Lázár János is, és ez valószínűleg Orbán Viktor és mindenkire vonatkozik, ha nem, akkor pedig tessék megmutatni. Azt mondta Lázár János, hogy nincs nála a bölcsek köve, ha Orbán Viktornál ott van, akkor azt a korona mellett kell elhelyezni. Nem tudom. Kezme, Harmadik dolog, amit még akartam neked említeni, és ami mindenféleképpen nagyon fontos változás a te életedben, és nem hiszem, hogy ezt érdemes lenne kihagyni. Azt írodva az Országgyűlés bizottsági elelnöké választottak, de másolom a képviselői kabinetem ezzel kapcsolatos közleményét elsímó László Országgyűlési képviselőt korábbi államtitkát az Országgyűlés 2010. 2017. október 16-ai ülésén. Az aztán megválasztották a Mezőgazdasági Bizottság alelnökének emellett a törvényalkotási bizottságban egy éve megkezdett is folytatja. Újságírói kérdésre válaszolva Elsimolászló azt hivatkozta, hogy örül az újabb feladatnak, betisztelően tartja a bizalmat. Idézett a magyar kultúra ügye mellett a mezőgazdaság, a szerelmem, Különösen a kertészet, szőlészet az elmúlt években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérmegyei Alelnökeként is tevékenykedtem, így ismerem a szakterület aktuális problémáját. szívesen támogatom Fonsándor elnök úr munkáját nyilatkoztat, hozzátéve, hogy a közelgő agrárkamarai és vadászkamarai tisztújítások során is aktívan igyekszel segíteni a Fehérmegyei gazdálkodókat és a vadásztársadalom tagjait. Mi lett a korábbi alelnökkel? A Horvát volt a korábbi alelnök, és állt kellett a kósa mellett és a frakcióvezetés úgy döntött, hogy engem kérnek fel erre a munkára. Én megmondom őszintén, hogy ez nekem jól esett, azzal együtt, hogy nem akarok átnyergelni egy is a kultúrpolitikára, az bár mindig is valamilyen szinten részt vettem benne. Szőlész Borász Mérnösszakot végeztem a bölcsészkar után, mindenkit ugye egy mezőzat, a családi vállalkozásaink működnek, a napi szinten benne vagyok az agádiumban, szeretem, méretetlenül élvezem azt a szabadságot, amit ez nyújt a, a, a dolognak a szépségeit órákig tudnám sorolni. Számos íráson jelent meg ebben a Van-e szándékosság szerinted abban, de ez egy rossz kérdés, csak nem tudom jobban föltenni, hogy ebbe az irányba tolnak téged, miközben neked volnának kulturális vonzalmaid is? Nézd, amikor a Lázár kirakta a szűrőmett az ántutkásságból, akkor ugye a frakciózat is megkérdezte, melyik bizottságba szeretnénk menni, illetve a Kósa azt mondta, hogy szeretnék hogy a a bizottságba. És én akkor azt mondtam, hogy egy kérésem van, nem akarok kultúrisbizottsági kultúr tag lenni. hát És aztán kértem, hogy a nemzetőszer ami kerüljét ami, ami amiben nekem a munkáját rendkívül módon élveztem az elmúlt a bőfél évben. Azért nem akartam a kultúrisbizottságba kerülni, mert ez a Bizottság már nem az, amit én kétszer is vezettem az előző ciklusban, melyik gyakorlatilag a kultúris és sajtóbizottság volt, és a szükemevet kultúriügyével foglalkozott, Ebben a bizottságban már benne van az ifjúság, ügy, a sportügy, benne van az oktatásügy. Ezek mind szép területek, de uh, igazság szerint annyira tág, és uh, egy kitülésen részt vettem, is, uh, meghallgatáson is volt, amit államkikán meghallgatott a, a, a bizottság, illetve a Lázár is elkísértem. Meghallgatásra számadtunk az örössévédei területen történt a, a fejleményekről, tehát az az igazság, hogy, hogy én látom ennek a bizottságnak a munkáját, hogy marginális benne a szükeben, embert kultúra-kultúra. Ez kondika. vajon valami Hát ugye itt a bizottságoknak a számát csökkenteni kellett, és hát még egy dolog, ezt a bizottságot átadtuk ennek a bizottságnak, vagy átadtuk a jobbiknak. Én, én nem gondolom, hogy az én, az én tapasztalatommal, kapcsolat kapcsolatrendszeremmel ott kinőjön a kultúrás bizottságba, és, és nem csinálni különösebben semmit sem. Tehát akkor már nem lehet összetartózni a bizottságban sokkal aktívabb és hasznos tudtam lenni a, a, a Törvényekutási Bizottság az a speciális feladatot, de az irakam ott is, amikor kell hallatom a hangomat. Viszont a meggyarodási bizottságok ebből a szempontból sokkal tebb feladat, és, és sok dologról van véleményem, is, de még több dologban van, amit tanulnom. Én, én, én egyáltalán nem bánom ezt. Aztán, hogy ez távon mit jelent? Ez egy másik kérdés. Nyilvánvalóan még egyszer mondom, ez a nincsen a kultúrától eltávolodni, és nem este csomó olyan üzetet kaptam, hogy, de úgy el, hogy az nem fog az ürölölom meg a kultúra dobására válni, én én egy életre kötöttem házasságot mondjuk így a magyar ürölommal, tehát ez, a, a, ezt, a, erről a ebből a szerelemből nem tudok... A, a, a, mondjuk, hogy nem tudok kiárdándulni, tehát ez, ez, ez nem is kérdéses. nem leszek nem, nem soha más. Ha van szakpolitika, már elég lejáratot foglalmat ez a szakpolitika, ha van a szakpolitika, meg szakpolitikus, akkor én tényleg az elmúlt éveben már arra, hogy, hogy szakpolitikával foglalkozni, hogy szakpolitikus legyek, bár a miniszterei értessége, egy olyan darálóba, ami egyébként mentődő módon amortizált is engem, és uh, még azt sem mondanám, hogy nem volt fárasztó. Most az előttünk álló fél évre ez a feladat. Ez egy, ez egy, ez egy szép feladat, lehetőség. Nem túl sokat okay. később. <gül> már nem fogom. <gül> igen. Um, Na, uh, már, kezemben. Hát, Várta is ke provokatívat kezemben, vált, meg, a sem, Semmi provokatívat nem vagyok hozzád. A, a jövő héten uh, elmaradó, mert nem vagyok. Az azt követő héten... Uh, nem baj, mert nincs uh, Amerikában a az én követő hét is elég. sajnálatosan elmarad, mert ott viszont anyagtorlódás van, ami viszont elsően utazom, hogy a következő beszélgetésünk az november 7-én Rezső és Szulamit napján lenne. Mert, úgy, mert a nagy októberi szociálista forrólnak a napján, és ez nagyon megtisztelő, hogy hát, kiagyásuk utána hát, forrólnak, hogy hát, Leninnel, Leninnel térünk vissza. Az, ez teljes véletlen. Azt kérdezem tőled, hogy azt te mikor fogod megtudni, hogy vagy én tudhatom-e már november 7-én, hogy miközben az ellenzéknek az alakulásáról napi nap lehet hallani, hogy éppen merre tartanak, vagy merre nem tartanak. Hogy benned egyébként a 2018-as lendő parlamentnek egy fideszes képviselő jelöltjével beszélgetek-e vagy sem ez a te életedben, mikor fog kiderülni? Hát, szerintem szabál, Nagyon szépen köszönöm ez a beszélgetéseinket, nem változtat. Köszönöm szépen. Én is. Szia. Köszönöm. Szia. Elsimon Lászlót hallották. Kis izét az egérrel. Most susszanok egyet. Ezen a héten, szerdán, csütörtökön és pénteken lesz Kejfej meglehetősen nagy koncentrátumban. A jövő héten egyetlen élőlebonyolítású Kejfej Jancsi sem lesz, és az azt követő héten, ami tehát 30-ával kezdődik, október utolsó hete, ott kizárólag október 30-án és 31-én lesz élőlebonyolítású Kejfej Jancsi, ugye elsője az ünnep, minden szentek napja, csütörtökön pénteken sem lesz Kejfej minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. November 6-án, hétfőn abban a Hiszemben és abban a Hídben térek majd vissza, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy nagyjából december végéig már nem lesznek kihagyások, legfeljebb egy-egy hétfő, de az sem valószínű, ami tehát azt jelenti, hogy a műsor valószínűleg december 22-én pénteken szól utoljára élő lebonyolításban itt a 9800 FM-en. Tehát november 6-tól 22-ig. Ide tartozik az is, hogy még nem konzultáltam Csikós Gáborral, Bakás Tibor Settenkedővel és Filipov Gáborral, de éppen abból adódóan, hogy nem tudok igazán nagy ö, reklámot csapni, a 30-ára tervezett, nagyon messziről jött embernek, nagy valószínűséggel a következő nagyon messziről jött ember november 13-án hétfő lesz, amikor viszont valószínűleg hétfő kéne, hogy elkezdődjön, mert én Gorillaz koncertre szeretnék elmenni, ami 9-kor kezdődik, tehát itt vannak ilyen fenforgások de hát kívánom, hogy az önök életében ennél nagyobb fennforgás ne legyen. Mondanám, hogy 0630 meg 061489 de nem mondom, mert a idő ehhez kevés. A 2017 október 17-e kedven és 6 perccel múlott reggel 8 óra ez a kéfejjöncsi minden, amit az aznapló tudni kell, vagy érdemes. Egy Beto Gizmonti és Maria João koncertje ma fél nyolszó a Zene A Ferencvárosi önkormányzat támogatja. akkor is, hogyha lesz benne köszönet, akkor is, hogyha nem, szeretném elmondani, hogy önök hallják egymást, de semmilyen változtatást nem eszközöltem abban, amiben eredetileg maradtunk. Elő fogom venni az órámat, itt van. Bácska Jánossal és Baranyi Krisztinával fog beszélgetni a kialakult helyzetről. Szándékosan nem mondtam most ennél többet, hogy milyen kialakult helyzetről az érintett feleket meghallgatom úgy, hogy ők egymással nem fognak beszélgetni. Ha a Babáska János beleegyezik, akkor nagyjából, hát fogalmam nincs, hogy meddig, de ez el fog tartani nem 10 percig, úgy beszélgetnénk, hogy a kialakult helyzetet valamilyen módon ugye, el kell mondani, hogy ez hogy jött létre, tehát beszélni kell az előzményekről, is, akkor ezt megmondja mondja a másik fél is, és így haladunk előre, anélkül, hogy önök egyébként egymással szót váltanának, aminek egyetlen egy oka van, Nevezetesen az, hogy én az elmúlt időben erre tettem kísérletet, de ez nem sikerült, az pedig, hogy partalanná válják az elkövetkező 10-20-30 ki tudja hány perc, azt köszönöm szépen, nem szeretném. Tehát, hogyha ön beleegyezik, illetve Baranyi Krisztina beleegyezik, de ugye én tegnap fele beszéltem, akkor azt kérdezem, hogy ön nyitná a sort, Beszélgető 8 percig, ő jön 8 percig, ő jön be, 8 percig, ő jön, és aztán miután ezt a két menetet végigvisszük, tehát ez 4x8 perc, azt követően kétszer 5 percben a két fél lezárja, imáron végig beszélve azt a 32 percet, ami előtte eltelt. Azt kérdezem, hogy polgármester úrnak ez így ebben a formában megfelel-e? Megfelel. -e? Azt kérdezem Baranyi Krisztinától, hogy ez az ő számára ebben a formában megfelel-e? Nekem bármi megfelel, Köszönöm szépen. Hallják egymást, de arra kérem önöket, hogy legyenek fegyelmezettek, én is az leszek mindaz, amit el akarnak mondani, azt a hallgatóknak, és nekem ebben a sorrendben legyenek szívesek elmondani. Beleértve, hogy én ezen a módon, és ez egy nagyon fontos dolog, utoljára fogok így eljárni, amikor annak idején a Ferencvárosi önkormányzattal én szerződést kötöttem, akkor arról volt szó, hogy Ferencvárosról legyen szó olyan helyzet alakult ki, amely egyszerre volt jó, és egyszerre volt rossz, egyszerre volt jó azért, mert soha semmilyen történetet sem most, sem korábban, amikor a 6., 7., 18. kerülettel működtem együtt, soha nem kellett a Kejfej Jancsinak véka alá rejtenie. Ugyanakkor soha nem fordult elő még az a Kejfej Jancsi történetében, hogy valaki úgy tematizáljon egy együttműködést, hogy miután állandóan vannak történetek, okkal vagy ok nélkül, vagy olyan hosszúságban, gyakorlatilag abban a formában, amiben az ember Eredetileg szerette volna ezt az együttműködést vinni, nem lehet vinni. Itt mindenképpen az idő valakit vissza fog igazolni, vannak függőben olyan jogi történetek, amelyek egyértelműen meg fogják azt mutatni, hogy kinek volt, vagy kinek van igaza, és abban az esetben, mint az önkormányzatnak mind nekem van elgondolkodási módom arra, hogy az ember eldöntse. Hogy ebben a formában, hogy ez immáron évek óta volt érdemes fenntartani, azt azonban én mint egyes számú és több nincs, helyfejensi, eldöntöttem, hogy arra, Nincs mód, hogy valaki egyéni módon úgy tematizáljon egy műsort, maximálisan a jó indulattal és a jó szándékkal, ezt minimálisan se vitatom el, ami ugyanakkor nem teszi lehetővé azt, amire a szerződés eredetileg nem csak a 9. kell, de a 4. a 14. és a 18. kerülettel létrejött. Itt az október 13-ai közleményt idézném, és akkor arra kérem a polgármester utána elindítom az órát és onnan indulnak a 8 percek, tehát amit most eddig tettünk, az nem számít bele semmibe se. Október 13-a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Ferencvárosi Szervezet, a Ferencvárosi Fidesz közleménye óra indul. A Fidesz Ferencvárosi Szervezete felszólítja a botránypolitizálásáról ismerté vált Baranyi Krisztinát, hogy mondja le képviselői mandátumáról, mert meghamisította a vagyonnyilatkozatát. Ferencváros képviselő testülete egyhangulag Jáncsó André a is beleértve 15-0 arányban elfogadta a vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi bizottság jelentését és megállapított, hogy Baranyi Krisztina törvénysért tehát a Ferencvárosi közéletben csalóknak, így Baranyi Krisztinának sincs helye. Arra kérem, polgármester legyen szíves, mondja el mindazokat az előzményeket, amelyek szükségesek ennek a közleménynek a megértéséhez, és amennyiben a nyolc percből kifutunk, természetesen a második nyolc percben lesz módja folytatni. Így csak és kizárólag akkor beszélek, kérdezek, mondok bármit, hogyha az szükséges, és ez természetesen a Baranyi Krisztinának kiáró 8 percekre is vonatkozik. Figyelek! Jó reggelt kívánok! A, hát szerintem ez a ő illetve le van írva benne annyi, amennyit le lehet írni. A, vagyom, nyilat, az úr, előzmények, tehát az, el, az előzményekről, tehát ugye itt botránypolitizálásról van szó, ahhoz legalább egy, de inkább két, vagy annál több port, történet kell. Legyen szíves, mesé, vagy fesse fel Baranyi Krisztina portréját, mint botránypolitikusét. Hát nézze a... Választás után 2014. október-novemberében járunk. Baranyi Krisztinával leültünk minden képviselővel, aki kért ilyet, vagy ha nem kért, talán akkor is leültünk, és beszélgettünk arról, hogy mi várhatók ebben a következő 5 éves ciklusban. Mi szokás, hogy szokás, és szerintem elég világosan megbeszéltük, hogy kinek mi lehet a dolga. Én 12 évig voltam ellenzéki képviselő, én elég sok borsok törtem annak idején akár Gegesi Ferenc polgármester, akár a e, akkori kormánykoalíció óra e, alá, de nem okvetetlenkedéssel, nem e, azzal a fajta jelenséggel, ami talán úgy írható a legjobban, hogy vannak esetek, amikor a gyerek elkezd csúnyán beszélni ott, ott, vagy ami a kínosabb társaságban, hogy végre figyeljenek már rá. És sajnos ez bekövetkezett e, bizonyos idő után, hogy... E, Képviselőasszony elkezdett káromkodni társaságban, ami hát nem, nem illő, hiszen, hiszen vagy odafigyelnek a gyerekre, szerintem mi ezt megtettük. Ez most képes beszéd, vagy a szószoros értelmében vendő? Ez képes beszéd, ez teljesen egyértelműen képes beszéd. Arról van szó, hogyha ellenzéki képviselő, de ha kormány képviselő is, rendelenléséget lát, törvénytelenséget lát, akkor azt jelzi. Azt De viszemlékszik-e arra, hogy az a konszenzus, ami az első pillanatban talán felteltel volt, hogyan kezdett foszladozni? Szerintem az illatos út kapcsán, amikor többször is kértem, képvisel azt és ez azóta is mindig van. Nyilvánosan is kérem, nem nyilvánosan azt azért nem nagyon szokott lenni. Kérem, hogy hogy Tartson már be bizonyos szabályokat, tehát hogyha ha felelősséggel nyilatkozzon. Tehát az illatos is kapcsán, és ami miatt e, sokat köszönhet Ferencváros is, és mi is e, képvisel tevékenységének, elég sokszor a és határán mozgott. Akkor is kértem, hogy e, tényszerűen ne az önkormányzat e, sínfejézni az önkormányzatnak, az esetben polgármesternek, például egy illatos úti eset kapcsán semmilyen lehetőség és hatásköre nincs azon túl, hogy tájékoztassa a lakosságot, és megtegyen mindent azért, hogy az illetékesek, az illatos úti esetén a felszámoló művész, a felszámoló cég és a, és a kormányhivatal akkor, megtegye De vajon ez akkor az ő esetében nem volt annak köszönhető, vagy annak betudható, hogy ezzel gyorsította fel azt a folyamatot, amivel kapcsolatban ő azt érzékelhette, hogyha ő nem tesz semmit, akkor az igényed a világán nem történik semmi, holott erről a jelenségről évekkel korábban ő is beszámolt, és hogy vajon a tárgyalagosság olyan mértékben volt felrúgva, aminek kapcsán már a bírónak lest kellett sípolnia. Hát ezt nyilván eldöntik majd azok, akik a történetet végigélték. Ö, ö, inkább igen a válaszom, mint nem, de a módszerekről már akkor is megbizonyosodhatunk, hogy milyen ö, módszereket ö, alkalmaz és használ. De milyen módszereket alkalmazott és használt? Hát ö, volt olyan ö, a lakóterepen, lakó aki már gázalacot vásárolt ö, attól, megijedvén, hogy itt micsoda rémséges környezet. Akkor, amikor az illatos úti történet folyt, akkor önök erről váltottak egymással egymással szót, hogy nem így kéne, hogy kéne maradtak-e bármiben? Minden bizonyal, hát azért nem magmó az én fejem. Konkrétan pontosan nem emlékszem, de szinte biztos. Hát... Ott valójában elmélegesedette olyan mértékben az önök viszonya, ami gyógyíthatatlan volt, vagy ezt azért még lehetett valamilyen módon kezelni? Szerintem lehetett kezelni, illetve hát az ember egy idő után elengedi ezeket a dolgokat. Az ő mindenkinek a saját felelőssége, hogy mit, hogyan intéz. Mi volt a második jogporsószög? Nem készültem erre a típusú találkozásra, de gondolom a polgármester osztogatja a fideszeseknek a legjobb lakásokat Ferencvárosban, ez volt. Ja, nem még előtte volt a Getszis játszótér, most elnézés, de a 444. Uh, pont nak a uh, blikfangos, talán rosszabb is címét idézvést uh... Hát ott sem a adekvát módot, vagy mindegyik a megszokott módot válaszolt a képviselő asszonya. Tesszük. Mennyiben mondhatja majd ő, függetlenül attól, hogy nem ez lesz az egyetlen menet, hogy ő végeredményben mindent megpróbált, bármi csak két történet van, és az elsőben ő azt mondja, hogy nem is volt az önkormányzatnak kompetenciája, de mennyiben áll fenn az az indoklási mód, mely szerint az ember azért fordul önkormányzaton kívüli eszközhöz, mert az önkormányzaton kívüli eszközei végesek, illetőleg azt érzékeli, hogy ezen önkormányzati tevékenységen belül őt Tevékenysége folytatásában ellehetetlenítik. Szerintem semennyire. Teljesen nyitott az önkormányzat, az üvegzseb törvényen túl is ö, minden ilyet ö, betartunk, egyetlen egy esetet nem fog tudni mondani. Képviselő asszony, hogy ne kapott volna meg bármilyen információt, adatot, és ugye az elmúlt húszon valány évben azért volt egy olyan szokásrend, és ez szerintem nem csak a Ferencszáros önkormányzatban dívik, hogy bizottságülésen mondjuk el a felvetéseinket, ellenkezéseinket, észrevételeinket, aztán a ülésen, és aztán, hogyha nincs jó orvoslat, vagy bármi, akkor, akkor, akkor jöhet a nyilvánosság. Oké, okay, fél perc maradt, ez majd legközelebb betudható, akkor arra kérem, hogy legyen most hallgatni a mi beszélgetését, amelynek beszélgető partnere Baranyi Kristina lesz. Figyelek! Most én mondjam el, amit szeretnék Hát az első, el. igen. Ja, igen, azt hittem úgy megy, mint az előbb, hogy kérdésfelelek. Jó, Hát nem, hát el, ne? lehet, lehet egyébként a kérdésfelelet, hiszen itt ismét felolvashatom ezt az október 13-a de nem teszem Fidesz közleményt. Ön ezt minek tudja be, illetőleg beszélni kell akkor az előzményekről, ugyanígy. I igen, igen, tehát uh, ugye az uh, van a közleményben, hogy én meghamisítottam a vagyonnyilatkozatomat, illetve csaltam. Ez mindkét állítás, egészen egyszerűen hazugság. Én ezt értem, hát, ide ez nem jutott, de, de nem, nem, nem, nem, tehát a múltra vissza kell menni. Tehát ugye itt arról szól a történet, a Fidesz-Ferencvárosi szervezete felszólítja a botrány politizálásáról ismerté vár Baranyi Krisztinát. Mi az, ami alapján vajon a Fidesz ezt megfogalmazta, miközben ő nyilvánvalóan ezt nem így érte meg? Milyen volt a kezdetek kezdetén a polgármesterrel az ön viszonya, vagy ha tetszik a Fidesz frakcióval, de a polgármester az jobb, mert az jobban megnevesíthető, jobban megfogható, és ez hogyan változott 2014 óta? Igen, én ugye úgy kerültem ebbe az önkormányzatba, hogy teljesen kívülről jöttem a politikába, soha nem volt közöm semmiféle közügyhöz, pláne nem ilyen szinten, hogy képviseltem volna választói felhatalmazással embereket, Valóban leültünk a polgármester úrral, és én akkor még elhittem azt, amit ő mondott. Elhittem azt, amikor közölte, hogy lezárultak a választások. Innentől kezdve nincsen politikai pártok közötti versengés. Közös cél van a kerület jövőre, jövője, a kerület fejlődése, és ezen kell mindannyiunknak együtt dolgozni. Én ezzel teljes mértékben egyetértettem, és úgy gondoltam, hogy ez így is lesz. Hát, ha volt valami életemben, amiben nagyobbat csalódtam, akkor, akkor azt most el tudnám mondani, de azt gondolom, hogy, hogy ez volt a legnagyobb ö, hazugság, amit valaha hallottam. Sem a polgármesterúrral, sem a testület Fideszes többségével, ö, olykor még az ellenzékiekkel sem lehetett közös célokért ö, közös munkát végezni, és most sem lehet. Hogy ö, ennek mi az oka, azt én nem tudom, de az biztos, hogy amit a polgármester úr mond, az én testületi, bizottsági munkám, munkámról, az megint csak nem fedi a valóságot, hiszen egészen nyugodtan fel lehet lapozni a nyilvános jegyzőkönyveket. Nem tudok olyan bizottsági vagy testületi ülést mondani, ahol én nem szóltam volna hozzá, nem mondtam volna el az álláspontomat, nem tettem volna fel kérdéseket, ne nyújtottam volna be előterjesztéseket, javaslatokat, például az illatos út kapcsán, ahol ugye a leges-legelső lépésem az ügyben az egy önkormányzatnak feltett kérdés volt, illetve személyesen kértem meg a polgármester urat, hogy ezt az ügyet vigyük közösen, álljon, mellém, álljon ki mellém egy sajtótájékoztatóra, mondjuk el, hogy ez mekkora probléma, és próbáljunk meg közösen megoldást keresni. Ő akkor ezt mereven elutasította, hogy gondolom én, hogy ő egy ellenzéki párt együtt képviselne bármit is. Na ekkor szakadt meg bennem az a bizalom, amit az első beszélgetésünkkor a polgármesterünk még keltett bennem. Ez volt az első ilyen eset, de ezután számtalan olyan volt, amikor én... E Érvekkel, számokkal. Maradjunk még az illatos úti történetnél. Igen. Az illatos úti történet ezt követően az ön eh, elmondás alapján hogyan folytatódott? Tehát az ön szemszögéből elmondva. még uh, a második lépésem is az önkormányzathoz kapcsolódott, akkor előterjesztésként nyújtottam be, hogy a testület az... Ha úgy tetszik, szólítsa fel Magyarország kormányát, mivel tudtam, hogy az önkormányzatnak ebben mozgástere nincs, szólítsa fel a kormányt, mint a kerület megválasztott képviselőinek a közössége, hogy intézkedjen és tegyen valamit, hárítsák el a veszélyt, szüntessék meg a, az úti mérgezést. Ezt a, az előterjesztésemet most nem emlékszem pontosan, nem tudom megmondani, de a Fidesz frakció egészen biztos, hogy teljes egészében leszavazta. Ezután fordultam én a nyilvánosításhoz. Volt-e indoklás? Nem. Nem. Nem volt indoklás. Ez, ez nem tartozik oda, hogy gondolom én, hogy bármire is felszólítanánk mi a kormányt, hogy hogy jönni ehhez. Valami has, hasonló mondatok hangzottak el, de ez is meg lehet, is meg lehet nézni a jegyzőkönyvekben. Tehát ezután kezdtem el az önkormányzaton kívüli eszközöket keresni, az önkormányzaton kívüli hatóságokhoz fordulni. Megkerestem ugye Tarlós István főpolgármesterulat ebben az ügyben, megkerestem Orbán Viktorat ebben az ügyben, és, és láss csodát, akik az önkormányzaton kívüli akár fideszes vezetők is felismerték azt, hogy nekem igazam van, ez a helyzet nem tartható, pillanatokon belül elkezdtek intézkedni, és gyakorlatilag már ott tartunk, hogy a kármentesítésnek már a második szakasza is lezárult, és a reményeink szerint nem sokára elkezdődik a harmadik szakasz, ami ugye a talaj és a talaj kármentesítéséről szól, és ami a legköltségesebb egyes számítások szerint 5 és 7 milliárd forint közötti összeget fog igényelni, de már eddig is elköltött a kormány erre több mint 2 milliárd forintot, azért, mert nem maradtam az önkormányzat által biztosított eszközöknél. Mennyire romlott meg az illatos úti történet okár révén kapcsán a viszony részint a Fidesz frakcióval, részint a polgármester? Az én viszonyom nem romlott meg senkivel. Én ugyanúgy Viszonyulok mindenkihez, mint ahogy 2014-ben viszonyultam. Az, hogy a polgármester úr nem áll szóba, szóba velem, vagy nagyon ritkán. Az, hogy még a tekintetemet is kerüli. Az, hogy a fideszes képviselők olykor utálattal tekintenek rám, az, azt, azt én nem, nem veszem magamra, hogy úgy mondjam. Én azt gondolom, hogy nekem itt van egy dolgom, van egy szerepem, ezért a kerületért dolgozni. Néha az országért dolgozni én ezt nagyon komolyan veszem és az, hogy ők, az ő viszonyuk vagy ők hogy értelmezik a, a, a mi, mi viszonyunkat, ez nem rám tartozik Mi volt a második koporsország, bár már az első alkalommal is rájöttem, hogy nem biztos érzi meg fejezés kifejezés ebben a történetben az illatos út után a Részemről? Hát mi volt az a történet, amiben egymásnak feszültek, mert nem jutottak dűlőről? Ó, hát nagyon sok javaslatom volt. Ugye a, a külső parkolási üzemeltetés, az nekem egy nagyon régi, 2015 elején e, e, adtam be az első javaslatot, arra nézvést, hogy ezzel a külső céggel szüntessük meg a szerződést, mert ebből a szerződéses viszonyból csak kára származik a kerületnek, ezt akkor számokkal, költségvetéssel, a, az önkormányzat parkolási cégének a saját számításaival egy csomó mindennel alátámasztottam, természetesen nem volt válasz, nem volt indok, lesöpörték a javaslatomat. Itt meg kell, hogy álljunk, mert itt, itt telt le az idő, nem tudok másféleképpen eljárni, csak így, hogyha tartom a maga által, de a mások többi fél által is elfogadott szabályokat. Arra kérem, polgármester úr, hogy egyrészt, ha gondolja, akkor reflektáljon, másrészt el kell tudni jutni oda, ahol a jelenben vagyunk, ahol egyrészt született egy döntés. Egy bizottsági tagsággal kapcsolatos megfosztás, és ezt követően pedig e, nagy valószínűséggel, de ezt önnek kell elmondani, egy olyan méltatlansági eljárás, amely méltatlansági eljárás követően megfosztanák e, önkormányzati képviselőségétől képviselőségét, Baranyi Krisztinát, de még egyszer, e, ha gondolja, akkor reflektáljon. Ja, nem, mert hát erről szó sem, nem tudom, ezt honnan vette, ezt úr, Silla úr, tudom, hogy méltatlansági eljárás. Erről szó se volt. Nem tudom, ez, ez honnan jön, de... Mi az a forma, amivel egyébként meg lehet szüntetni? Tehát valójában, amikor arról van szó, hogy... Nem lehet megszüntetni. Nem lehet megszüntetni, kár erről beszélni. Tehát erről nincsen szó? Hát nem, képtelenség, törvény, nincs a törvényben sem ilyen, tehát vagy lemond, vagy nem. Hát, ja, tehát maga az önkormányzat ez ügyben nem lép, nem is tud. Hát most mondhatok esetet, megszűnik az állandó lakszínne valakinek, köztartozása van, hát vannak ilyen objektívek. Ez egy fontos opok. dolog, akkor el, elnézést, akkor valamit alapvetően félreértettem, majd kiderül, hogy ezt vissza, és félreértetted, de akkor most maradjunk, akkor, akkor. Oké, rendben van, tévedtem, sajnálom, tényleg. E, e, azt kérdezem, hogy akkor van-e bármi hozzátenni valója, vagy elvenni valója abból, ami elhangzott? Hát akár 20 percnél is, de nyilván. A maradék hét perccel élvén, nem tudom, hol tartunk. Tehát a, kiemelném az elmondatokból a, még az illatos út kapcsán, hogy felszólított megkérte engem, hogy ö, bármit együttképviseljünk. Együtt hát bármit nem szoktam együtt képviselni, bárkivel sem, meg egyáltalán sem. Tehát ennél konkrétabb dologról van szó. De az, hogy szólítsuk fel a kormányt, hogy az illatos úton rendet, azt gondolom, hogy ez sem az a lehetőség és mérték, amivel egy ügyet intézni kell. Én akkor megtettem a tőlem telhető, törőnk telhető legtöbbet, összehíztam a feleket egy fórumra, a katasztrófavédelemtől a kormány megbízottig, az államtitkárig, 20 valahány potentát, aki tényleg. Nagyon jó szemben volt, de... Így van. Jó, akkor ez lapozhatunk. A... A következő ilyen kitétel ugye azt mondja Baranyi Krisztina, hogy hogy hozzászólás nem kapott választ, tehát attól még, hogy valaki hozzászól, nem biztos, hogy válaszra érdemes felvetései vannak, de általában hiába beszélünk, tehát ez csak egy ilyen kis megjegyzés. Az, hogy azott esetben az ellenzékiekkel sem tud együttműködni, ezt ő saját maga mondta most igen, hát ez elég sokszor bekövetkezett, és azt gondolom, hogy a Vagyony, vagyon Vagyoniratkozat uh, ellenőrző Bizottság 15 egyhangú uh, szavazata is talán egy ilyen üzenet. És ő saját maga igazolja ezt vissza, hogy uh, vannak bizonyos uh, hát közelítési, még nem ismerek viselkedés formát, de közelítési formái az adott problémákhoz. Uh, talán a igen. Akkor azt kérdezem öntől, hogy én két olyan ügyet vennék, amely Folyamatosan mérgesedett önök között, az egyik az a Ferencvárosi parkolás volt, a másik pedig a Ferencvárosi piac alapú bérlakásoknak az értékesítése, egyáltalán a bérlakásoknak a helyzete, ezeknek az elkútyavetjélése, bár ez nem az én szavam járása, de ez volt ugye, hogy Barányi Krisztinának, az volt a szándéka, hogy egy olyan külső vizsgálatot lehetett tartani, amely egyébként visszaigazolná az ő hipotézését, amely ennek a külsős cégnek a visszaéléséről szól, és amellyel kapcsolatban ő nem szűnt meg tevékenykedni, és amellyel kapcsolatban ő nem szűnt meg gyanút megfogalmazni az ügyben, hogy itt pénzek kivitele történik, függetlenül attól, hogy ez most éppen milyen mértékben van összefüggésben a parkolóórák által kiadott cetliken lévő sorszámmal, vagy annak hiányával. Az egész orvosolható lenne, hogyha nem az a cég végezni ezt a tevékenységet, amely végzi. Jó, hát ez egy vitatható állítás, és én, én biztatnám is csak képviselő azt, jó ellenzéki módjára, hogy tökéletesítse a rendszert csak itt sem mindegy, hogy milyen módszere és milyen szöveggel. Tehát mi is örülnénk, hogyha a parkolási rendszert még tökéletesebbé lehetne tenni. A utolsó évben, tehát tavalyi évben ö, majdnem 300 millió haszonnal mondhatnám így bevétel, illetve, ö, igen, haszonnal járt a parkoltatás, miközben tudjuk, hogy nem ez a cél. Most ehhez képest olyan magasságokig vagy mélységekig eljutott ö, képviselő asszony, amit gondolom, akik figyelik az eseményeket, láthattak, hogy még Vujjtrikó is majdnem főzőzágta a sapkáját, mi szerint az egymilliárdos bevételt, tehát nem a hasznot, az egymilliárdos bevételt páskákban hazahordjuk. Tehát itt, itt van az a állítás, amiről szerintem tovább nem érdemes beszélni. Tehát aki nem tud különbséget tenni bevétel és haszon, meg a között, hogy bizonyítható valami vagy nem, hiszen Trigy Kóbősorvezet úr meg is kérdezte, hogy is tudja ezt bizonyítani, akkor két körben is elmondta, hogy vannak felvételek, de nem mutatja be, még a bíróságnak sem hangzott el a kérdés ezek nem olyan felvételek, hogy a bíróságnak meg lehet nem mutatni. Örök között nem De volt minden... olyan négyszemközti beszélgetés, amely nem az ATV-ben és nem a Révén, vagy nem a Kejfejancsiban zajlott, ahol megkérdezte volna ön, hogy ezek a felvételek, amelyek egyébként bírósági bizonyítékként nem használhatóak, vagy ő nem akarja őket használni, ezek mégis miben állnak, és hogy ezek vajon mennyire komolyan vehetőek, hogy ön egyébként el tudja dönteni, hogy most a földhöz vágja, vagy sem engem nem földhöz Sokkal inkább az, hogy ez a Ferencvárosi parkolás, ez tényleg szenved-e abban a betegségben, amit egyébként diagnosztizált nála a Baranyi Krisztina? Nem találkoztunk még azóta, de nem kerültem a tekintetét képviselő asszonynak, kihasználtam volna az alkalmat, ha van ilyen. De azt gondolom, hogy elértünk egy olyan... Interen, Ön be... meg van győződve egyébként, hogyha egyszer polgármester változás lenne, és oda beszabadulna minden ellenállás nélkül ügyészség, akkor a korábbi tevékenység okán, rabláncon nem kell elvinni senkit sem, mert beigazolódnának azok a feltételezések, amelyeket Baranyi Krisztina megfogalmaz, és amelyeket valószínűleg csak úgy lehetne eltünteti iratokat, hogyha, mint amikor a pártállam égetett dokumentumokat annak okán, hogy nem akarta az utód pártoknak ezeket átadni, mert hiszen ezek a bizonyítékok feltehetően egyébként nem tudnak megsemmisülni. De hát mondhatnám azt, hogy itt tartunk, bár hát az ügyészség nem szokott beszabadulni, hanem teljesen normális módon megkeresésre az önkormányzat felé, ez meg is történt, nem a parkolás ügyben, hanem a, a bérlakások ügyében, és várjuk a ügyészségi vizsgálat végé. Ez az ügyészségvizsgálat Imáron a lakások ügyében mennyi ideje tart? Hát így már is volt, óta talán, jól emlékszem, igen, a április. Nem következik. nagyon szeretnék ilyen szubjati vizekre elvezni, de végül is ugye az, ami az önök közötti vitát eredményezi, az a sajtó révén ma már arról szól, hogy Ferencváros egy bűnös város. Hát igen, ahogy a... Nem, és akkor arra fölmondom, hogy az ügyesek a gyorsabban tudna dolgozni, akkor legalább egy dologban felmenthető lenne, vagy épp ellenkezőleg elítélhető lenne, és akkor önnel már nem kéne beszélgetnem. Ez így van, de akár a bíróság, akár az ügyészség vagy a rendőrség munkáját ilyen értelemben befolyásolni szerintem nem szerencsés. Igen, csak jelen pillanatban talán a közhangulat, vagy talán másokból erre érdemes kitérni, bár nem biztos, hogy erre az idő lehetőséget ad. Ezek a történetek végül is nem teljesen független attól, hogy mi az igazság, mert azért az fontos lenne, azért előbb-utóbb olyan színben tüntette föl az önkormányzatot, mint ahol alapvetően semmi sincs rendben sőt, több. ugye, Illuminált, Inkriminált uh, sajtóorganum, nem mondjam ki a nevét, uh, Ferencvalysi Rénnesék címe, <gül> közdi a folytatásos uh, sorozat. Itt egymástól, visszatérek önhöz, és Balain Kriszinát illeti meg az idő. Figyelek. Um, jó, hát uh, akkor szok minden, tehát akkor én folytatnám azt, hogy milyen ügyekben egy másodperc másod türelem azért Igen. az akkor és az a következő menetben fog tisztázódni a következőben, egyben utolsóban, hogy ezek szerint méltatlansági eljárás és az ön kizárásának kísérlete nem fog bekövetkezni. Ezt tudtam, már önt is meglepni. Hát én azt gondolom, hogy ez a cél, tehát ez a végső célja a Fideszes vezetésnek, mélytatlansági eljárást bármilyen indokkal lehet de az, előbb, az előbb mondta Báska János, hogy neki ez nem áll szándékában. Hát, ö, én ezt, én ezt na, nagyon nagy megnyugvással hallom, mert azt gondolom, hogy rá fogják őt szorítani, remélem, hogy ehhez majd tartja magát, de rá fogják ők szorítani valami hasonló lépésre azok, akik mögötte állnak, ne legyen igazam. Mert Valóban hogy Hát azok a fideszes kerületben erős emberek, akik igazából irányítják ezt a kerületet. Mert hogy kik azok az erős emberek, akik irányítják Bácska Jánost? Hát például Varga József képviselő úr, például Martos Dániel, a vagyonkezelő fővezérigazgató helyettes, többen, több olyan véleményformáló és erős ember, akik... Az én véleményem szerint igazából ezt a kerületek Jó, Jó, de ezek szerint Martos Itt Dániel és Varga Fodkán. József valamilyen módon fontosabbak, mint vagy... Hát ugye azt szokták mondani, hogy drótó rángatják, de ezt most én mondom, nem ön így csak ezt, ezt írta többé-kevésbé le. Ők valójában milyen szándékkal mozgatnák Bácska Jánost? Hát ezt tőlük kell megkérdezni. De ő nevezte meg őket. Hát mert megkérdezte. Én ezt gondolom, ez a véleményem, hogy itt a valódi Nem, azt döntéseket... mondta, hogy állnak mögötte. Én nem mondtam semmit az Igen. éget világ, és a, a azt valódi... kérdezem, hogy... Szerintem a valódi döntéseket nem a polgármester úr hozza meg. De az ő döntéseiket hol lehet tetten érni végül is bácskai János megnyilvánulásaiban, mert én mind Martos Dánielt, mind pedig Varga képviselő urat ismerem, és ha bár olvastam róla sok mindent, én még nem értem azt, hogy valójában az ő szándékaikat akarja megvalósítani azokban a hétköznapi cselekedeteiben bácskai János, amiket egyébként itt a egy közt a Kecsfejancsiban is elmond. Nézzel, ez az elmúlt három év történéseinek a, a, a végigkövetés Én ezt értem, de hogyan jött el, vagy valami munkába... konkrétumot kéne ez úgy bemondani, mondani, hogy hol tetten érhető az ő tevékenységük ebben? Konkrétumot kellene mondani, és hát, hát nem. nem Nem fogok most konkrétumot mondani. Hát csak ezzel. úgy nehéz. Tehát valakitől azt mondja, hogy állnak a hátam mögött, irányítják őt, majd amikor azt kérdezem, hogy ezt miben lehet tenni, őn azt mondja, hogy ezt nem fogja elmondani, ebből én tudok mit kezdeni. Nézzel azt gondolom, hogy olyan politikai döntéseket eh, hoz a polgármester úr, olyan politikai döntések születnek, amelyek eh, az ő szempontjából kifejezetten károsak. Úgy is mondhatnám, hogy egy csomó dolog ér, ami történik, és ami nyilvánosságra kerül, a polgármester fogja elvinni a balhét. Eh, és én azt gondolom, hogy eh, ezeknek a dolgoknak a jó részére... De mik ezek a dolgok? Hát... Eh, Például a parkolási szerződés bontása, például az, hogy ügyészségi vizsgálat kellős közepén egy 350 kilométerre lévő falu fideses polgármesterének a gyerekeinek juttatnak lakást. Például ez micsoda? A... Ez azon, azon kívül van, hogy volt egy határozott idejű szerződés és aztán határozatlan idejűeké váltak. Ez azon kívül történt? Igen, ez azon kívül történt. Ez micsoda? Ezt nem tudom. Ez az vizsgálat már zajlott, amikor született egy olyan döntés, hogy, hogy bérlakást juttatnak két fiatalnak, akiknek a, az édesapjuk fideszes polgármester volt már, most meg nem mondom, hogy melyik falu van valahol Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében, illetve az édesapjuk halála után az édesanyjuk most a polgármester azon a településen, én úgy tudtam, hogy a Ferencvárosi lakásokat az a Ferencvárosiaknak, vagy Ferencvárosi kötődésű embereknek is vett az önkormányzat. Ehhez képest úgy kaptak ők lakást, hogy egyébként az egyik fiatal Kopenhágában tanul, a másikuk nem tudom mit csinál, de olyan indokkal kaptak lakást, hogy nekik nagy megterhelés lenne, itt albérletet fizetni, vagy lakást vásárolni, pedig tanulni akarnak Budapesten. Hát azért van több ezer olyan fiatal ebben az országban, aki, aki tanulmányokat akar folytatni Budapesten, ide költözne is nincsen megfelelő lehet, lehetőség. És a ami lakhatásra. a parkolást illeti, amely önnek azért nem mondom, hogy paripája, mert az egy negatív megfogalmazás. Tehát ő meg van bizonyosodva arról, hogy ott olyan dolgok történnek, amelyek kapcsán, ha egyszer lesz bírósági per, akkor abban bilincs fog kapni valakinek a kezén, és az nem ő lesz, akit rágalmazásért fognak elítélni. Így van, én azt gondolom, hogy minden olyan dokumentum rendelkezésre áll a, a Volt parkolási társaságnál, ami most ugye beolvasta vagyonkezelő cégbe, illetve a vagyonkezelő cégnél, ami alapján teljes bizonyossággal megállapítható, hogy ez a szerződés ez káros a kerületnek. Igazából a közpénz kilapátolása zajlik egy szerződés keretein belül, mert teljesen elképzelhetetlen és elfogadhatatlan, hogy dupla annyit fizetünk a Ferencvárosban egy parkolóhely üzemeltetéséért, mint bármely más belső eh, budapesti kerületben, ez megmagyarázhatatlan, teljesen értelmeten és érthetetlen, egyébként pedig az, hogy a, a parkolóórákba bedobott apróból még ki mit, hogy vesz el, eh, szerintem ez is aggályos, és ezért indítottam, vagy tettem bejelentést. Ezért még a naptól azt a levelet, amiről legutóbb beszélgetünk, nem kaptam meg. Azt még nem kaptam meg, nem tudom, hogy vizsgálódnak-e, a vizsgálat lezárult-e, de mindenképpen, hogyha ez a vizsgálat olyan eredményt hoz, ami egyébként nem deríti fel az ügynek a teljes szállát, tehát minden szálát. tehát nem lesz egy kimerítő vizsgálat a FESZ-9 vagyonkezelő kft nél ebben az ügyben, akkor egy rendőrségi is fogok tenni. Ön. Itt vesztett el a fél percet, tehát nagyjából ugyanott tartunk, és kétszer nagyjából öt perc, maximum hat perc áll az önök rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a beszélgetést befejezzük, amelyhez hasonlót. Nagy valószínűséggel a közeljövőben nem tart a kejfejancsi. Azt kérdezem öntől, polgármester, hogy óhajtáj, ugye itt két történetről van szó, egyrészt van ez a számra kicsit homályos, de az ön számára valószínűleg sokkal konkrétabb lakástörténet, valamint az a gyanú, amely megfogalmazódik az imáron beolvad, de korábban külső sparkolási céggel kapcsolatban. ez teljesen biztos, hogy képviselő elmondta, hogy... Tehát ez a bizonyos lakáshoz juttatása azoknak a gyermekeknek, akiknek az édesapja meghalt, és e, tanulmányaikat itt folytatják. Ez ugyanaz az eljárás volt, hajszál pontosan, szavazatra pontosan, ami megtörtént egy bizonyos Vajranyi Krisztina képviselővel, aki a családi helyzetében maró változásra hivatkozva e, e, kérte egy lakást. A gazdasági bizottság piaci méltányosság alapon ez egy rendeletben e, létező, ezzel még Egesi Ferenc is élt annak idején, és szoktunk is élni indokolt esetben. Áromszolvás piaci alapú bérlakást szavazott meg a képviselő aki persze aztán kapcsolt, gondolom én, megjegyzésben zárulja bezárva, és nem vett igényben. Igénybe ezt a lakást az a bizonyos, akire hivatkozott család, gyermekek igénybe vették, piaci alapú bérlakás, amit uh, abban a határozott időre kapják meg, és utána az visszajön az önkormányzathoz. Uh, ilyen értemben ez már uh, gazdasági kérdés. Uh, a másik pedig, idézem, próbálom idézni képviselőasszonyt, uh, a parkolási társaságban minden dokumentum rendelkezésre áll, ez a mondat egyik fele, uh, hogy teljes bizonyossággal megállapítható legyen a közpénzek kilapáltalása. Én azt gondolom, hogy ez a mondat ez jól mutatja, a gondolkodási mechanizmusát képviselő azt hogy van egy jogos feltételezés, van egy feltételrendszer, amelyben minden lehetősége megvan a vizsgálódásra, és utána, mint azok esetben egy bíróság, vagy ügyészség ki is mondja az ítéletet, és ezt ja, Azt mondja, a RTL-kó bácskai évente fél milliárd forintot tüntet el a kerületben a befolyó parkolási pénzekből. Én azt gondolom, hogy ez megér egy rágalmazási pert, de ezzel majd még a jogászok gondolkoznak, hogy eljussunk-e idáig. Én azt gondolom, hogy egy képviselő felelőssége ott kezdődik és végződik, hogy tudja, hogy mit beszél. Szerintem vannak képviselős, olyan állításai, amik kiszámíthatóan beszámíthatatlanok. És mi ebben a kiszámíthatóság? Hogy ma, holnap minden nap elhangzik egy ilyen. Ugye egy olyan országban élünk, ahol az ellenzék azt mondja joggal, hogy nem rendelkezik sajtóval, mert úgy joggal, hogy az ő sajtójuk sokkal kisebb, mint a kormányi. Valójában hogyan jöhetett létre, gondolkodott -e azon az a helyzet, hogy ma az ellenzék, ide az országos sajtó is ugrik Baranyi Krisztináért, ha mond valamit, és nem mondom, hogy készpénzkész, de szinte készpénzként fogadják azt, amit mond, és hogy én ezügyben végül is milyen részletes apró munkát végzek, és hova jutok el a saját kicsinségem okán, hogy legyen ebben a pillan lényegtelen, miközben persze, ha lényegtelennek tartanám, akkor nem így dolgoznék, de én most egy szószoros értelmében egy kis pont vagyok. Hát nézzük meg csak a megjelenési arányokat. Képviselőasszony bejelentése idézi elbe, 3 22 orgánum reagál, míg ha mi mondunk valamit, akkor mondjuk három is. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy hogyan jöhetett létre az a szituáció, azon gondolkodott te, hogy az ő megjegyzéseit, az ő gondolatait hitelt érdemlő megnyilatkozásnak tartják? Fogal Fogalmam nincs. Hát, talán, talán következménye azoknak a változásoknak, amit a keféjáncsúban már elmondtam, hogy a római jog alapvetését, hogy bizonyítani annak kell, aki állít, ez már nem nagyon dívik. Van-e egyetlen hogy olyan történet is, amely e, bíróságítélettel borzasztó, mert ugye nem bírósának kéne ezt kimondani, az önök között lévő vitát valamelyik fél javára eldöntötte. Ha pontatlanul fogalmaztam volna, akkor elnézést. Szerintem nincs. Ilyen elsőfokú döntések vannak, de az sem a mi vitánk, tehát én személyesen még képviselő azt hogy nem támadtam meg. Cégekkel van, sajtóperek vannak, amiben szerintem ő nincs benne, és ö, talán a parkolási cég indított ellene eljárás. Tehát mi nem vagyunk, nem vagyunk perben, és Érted, a... per, nem, biztos nem vagyunk. Azt kérdezem Én öntől, arra. hogy végül is a bizottsági visszahívása az ennek a folyamatnak hogyan volt része, miközben erről már volt szó a kéfejancsiban, de ebben az összefoglalóban ott kell, hogy legyen a helye. Hát gondolom, hogy a képviselő társaim végig gondolván az elmúlt három év eseményeit annak függvényében, amit a zárt ülésen a bizottság tagjai láttak ebben a vagyonnyilatkozatban, erre a bizottsági döntéssorozatra ragadtatták előket, amit aztán a képviselő testület 15 egyhangú szavazattal megerősített, megalapozatnak látván véldén, Ugye ez a vagyonnyilatkozattal volt kapcsolatos a, a bizottsági döntésnél, ahol a helyi visszavonásával kapcsolatban más volt a szavazati arány, bár abban is többségben voltak a támogatók. Már, már mint hol volt más? Hát ugye ott, amikor a bizottsági tagságának a megszüntetése volt, ott a szavazati arány nem ugyanaz volt, mint amikor itt a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos. Ott nem, 9-9, igen, négy tartózkodás és kettő nem volt, így van, ez más arányban. Mit gondol a jövőről? Hát reménykedem benne, hogy, hogy visszaáll vagy beáll egy olyan uh, állapot, amikor uh, tudunk egymással uh, tényekről. Tényszerűen... Mit gondol arról, hogy jön egy drótorággatott figura, Martos Dániel és Varga József által? Hát szerintem a, az állítás csíra önmagát uh, minősíti, hát mindent, tehát bármi, nem konkrét, bizonyítéknak látszó tárgyról hiányában beszélni, szerintem Végezetül, de nem sorban érzi-e érzi azt, hogy előbb-utóbb lesz olyan nyomás, aminek intere lesz engedni, hogy valaki mégis a Fidesz frakcióból olyan méltatlansági indítványjal álljon elő, amelynek a végén megpróbálnák megfosztani Baranyi Krisztinát az ő önkormányzati tagságától, mert képviselőségétől. Én nem hiszem, hogy a Fidesz frakcióból származik, hogyha a képviselő asszonynak a tettei, szavai elérnek egy olyan társadalmi... De veszélye az rossz szó. tehát egy olyan társadalmilag értékelendő szintet, akár még ez is lehet, de én biztos benne, vagy reménykedem benne, hogy nem lesz ilyen. Az utolsó percek az öné. Én akkor két megjegyzés a peres eljárásokról, azt valószínűleg megfeledkezett róla a polgármester úr, ugye a vagyonkezelő indított ellenem pert, amit jogerősen másodfokon is megnyertem, ahogy első fokon is, ez az egyik. A másik az ön felvetésére, hogy miért van nekem nagy sajtóm, és miért fordulnak hozzám a kijelentéseim kapcsán az újságírók, hát talán azért, mert vannak olyan nagy elsősorban zöld ügyeim, amelyek jelentős eredményeket értem el. Ugye az első volt az illatos út, ahol maga Orbán Viktor ismerte az igazamat. A második volt a Soroksáron felrobbant vegyi méreg által felrobbant házaknak az ügye, amit szintén e, hét év után felkarolva Lázár János oldott meg, igazat adva nekem, azóta már elindult a kármentesítése a teleknek és kormányhatározaton a lakók e, teljes kártalanításáról. A legutóbbi ügyem, e, pontosabban az egyel korábbi, a szamos szennyezésének, üge, ahol most éppen a fél kormány, a belügyminisztérium, a külügyminisztérium, illetve a földművési minisztérium is azon dolgozik, hogy az én információim alapján feltárt ügyet megoldja a Magyarország Romániával köröltve illetve két héttel ezelőtt voltam Tarlós István polgármesternél, aki ígéretet tette, tette arra, hogy 300 millió forintos beruházást fog a főváros tenni a Délpesti Szennyvíztelepen, ahol szintén 7 éve ömlik tisztít a Tanula Szennyvíz a Kisdunába. Ott is az volt az első szava a úrnak, hogy igen, igazuk van, ezt meg kell szüntetni, meg kell oldani, és meg, megoldás is született. Tehát van talán olyan hitelességem az ügyeken amit találkoztunk és beszélgettünk, azt kérdeztem, illetve a szóba került az, hogy vajon, ugye ezt szokták mondani, hogy ez ilyen ugye, jópofa mondat, ez a senki sem is lehet profét a saját hazájában, hogy vajon mi lehet az oka az, hogy az országos méretű ügyekben sokkal jobban könyvelheti el a tevékenysége sikerét, mint a Ferencvárosban. Azért, mert az országos méretű ügyekben odafigyelnek arra, amit mondok, nem hazugságként kezelik, nem söprik le első blikre, és most ott mondanék egy nagyon egyszerű példát. Javasoltam a Ferencvárosban három darab játszótér fölé szereletesenek napi torlákat, mert a nyári hőségben nem tudják használni a gyerekek a napi torlákat. Ezt mindenféle mondva csinált indokkal egyszerűen lesöpörte a fideszes többség, Alig egymillió forintnyi költségről beszélünk úgy, hogy az egyik fideszes képviselő elmondta, hogy az ő felesége is mindig panaszkodik, mert, nem, mert ők is arra játszott, hogy hordanák a gyerekeket, és nem tudják. Látja, ez egy olyan példa, ami te tökéletesen megvilágítja azt, hogy hogyan működik a helyi döntéshozás, és egyébként más ügyekben, ahol én mindig eredményre törekszem megoldani valamit, és nem pedig politikai lózungokat hall, ha, hallatok, és hogyan működik az országos döntéshozás, ahol ha van egy probléma, és érzékelik azt, hogy, hogy itt valóban beavatkozásra van szükség, akkor nem érdekli őket, hogy Baranyi Krisztina egy magában együttes ellenzéki képviselőre tette fel, hanem elismerik az igazságát és megoldják. Nálunk ez a testületben, a Ferenc Önkormányzatban nem működik. Mit gondolod, Itt, Amit én mondok, Amit én mondok, az vagy hazugság, vagy butaság, vagy ostobaság, ezek a szavak nyilvánosan elhangzanak sorozatban az önkormányzati ügyekben. Mert ugyanaz gondolja egyébként, hogy a fellépése országos és helyi ügyekben egyébként nem különbözik olyan mértékben, mint amilyen a hozzávaló visszorulás. Így van, ugyanolyan, ugyanolyan gondossággal járok el a helyi ügyekben. Mint Mit gondol a, a jövőről? Hát nézze, a fe, a, a, én még mindig nyitott vagyok, én a polgármester úrat úr, egyébként nagyon becsülöm, bár ez a Döntés, a bizottsági kizárás, illetve a vagyoniratkozati eljárás, ami egy hazug eljárás, hazugságra alapulva hazug eljárás, és ezt be is fogom bizonyítani. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a kettőben valóban eljutott egy olyan pontig, ahol én is kétszer meggondolom, hogy, hogy mi az, amit akár négy közt is elmondanék a polgármester úrnak. Akkor De én arra kérem, én... hogy itt vigyük le a hangsúlyt, és kétszer egy perc zárszó. Előbb a polgármester úr, aztán Barain Krisztelműten idő alakult a mai műsorban. Egy perc. Polgármester úr. Azt kívánom képviselőasszonynak is, Ferencvárosnak is, hogy a fajta munkastílust és rámenőséget Ferencváros érdekében fejtse ki, nem pedig a botrány politizálást folytassa. Amit egyébként Barányi Krisztina vagy miért tesz, hogy képviselő maradhasson, vagy polgármester legyen, vagy országgyűlési képviselő, vagy csak az igazság kedvéért? Hát, ez, ez az ő titka. Szerintem a mai beszélgetésből sem derült ki. Köszönöm szépen, és akkor öné a, hát nem most az zárszó, de az utolsó megszólalás joga. Igen, én elmondom, hogy miért vagyok képviselő, azért vagyok képviselő, hogy ügyeket oldjak meg képviseljek embereket, és ebben nem az a szabályrendszervezet, ami az elmúlt 25 év alatt itt kialakult, amire a polgármester úr hivatkozik, mert az a szabályrendszervezetettel odáig, hogy most például, ha bárki egy hivatalhoz, önkormányzathoz, állami szervezhez fordul, az a lehető legrosszabbra számíthat. Én kép... ezen a gyakorlaton akarok változtatni. Helyben, vagy később országosan, vagy ehhez most ilyen jelenik semmi köze nincsen? Bocsánat, ezt ezt kérem, hogy helyben marad, vagy országos politizálásra tér át, vagy ez a mostani alkalom, ez nem ennek a helye, hogy ezt elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egy másik beszélgetéstárgya lehetne. Örök, hogy hallottam önöket, nagyon sajnálom az apropót. Az elkövetkezendő hetekben, hogy én most két hétig nem leszek, de az egyik hétfőn majd egyeztetek Bácska Jánossal immáról úgy beszélgettünk egészen addig, amíg ebben a történetben nem lesznek új fejlemények, ha lesznek, azokról természetesen a KFJ Jancsi beszámol, hogy az én elképzelésem szerint december végéig azokról a témákról lesz szó, amelyekben lehet, hogy Baranyi Krisztiut az azt követő hajtó fogja befolyásolni, egészen addig, amíg az ellenkezője ki nem derül, és akkor számot kell vetni azzal, hogy a folytatás hogy alakuljon. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm. Viszont Halásra. Viszont hallásra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Részint Baranyi Krisztina önkormányzati képviselőt, Részint Bácskai János polgármestert hallottak. Of Egyet érte ön azzal, hogy a fővárosi közgyűlés helyezze hatájon kívül a csillaghegyi öblözett árvízvédelmi létesítményének nyomvonalával kapcsolatban hozott teredem-deredem határozatát. Ezzel a kérdéssel állnak ki a standokra római parti népszavazásért küzdők, Béres András a párbeszéd harmadik keleti képviselője Baradam-Baradam klubrádiónak elmondta, és Juhász Péter is tartott tegnap ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatót, aki Márton, aki egyébként a népszavazási kezdeményezés mögött áll, magánemberként, jól mondom? Igen, igen, jó reggelt kívánok. A magánemberként adtuk be, a én és illetve Béres András és én ketten, de ez gyakorlatilag a pártjaink képviseletében. Hozzá az volt a kérésem, hogy lehetőség szerint beszéljünk távlatból erről az ügyről. Általában a beszélgetések úgy szoktak alakulni, hogy már a harmadik másodpercben olyan részletességgel beszélnek valamiről, hogy leszámítva az érintetteket, a Dunát és a római partot és az ott lakókat leszámítva ember nincsak érteni a beszélgetést. Ha képes modártávlatba emelkedni, amit egyébként ha meg tud tenni, akkor majd engem is tanítson, meg repülni, mert ha valamit nagyon szeretnék, az az lenne. Mondja el, hogy miről szól ez a történet, amellyel kapcsolatban, ha minden igaz az elkövetkezendő napokban minden nap beszélgetni fogunk. Tehát ma, holnap, holnap után, aztán majd meglátjuk, hogy a fővárosi közgyűlés ezügyben hozza érdemi döntés, ha nem, akkor folytatjuk tovább. Azt is elmondom majd a beszélgetésünk folyamán, hogy én ezt miért teszem, de nem is árlok zsákba a macskát, és akkor ennyit engedjen meg, hogy ezügyben én szálazzam. Uh, nagyobb mértékben a kelletténél, tennap meghallgattam Juhász Pétert, amit mondott a sajtótájékoztatójám, Nos, az én szándékaim bizonyos szempontból egybevágnak József Péterével, nagyobb részben viszont nem. Én egy olyan beszélgetést, sorozatot szeretnék önnel készíteni, amelyben arról van szó, hogy népszavazás azért legyen erről, mert hogy a helyiek és mindazok, akik egyébként úgy gondolják, hogy a leendő terv nem lesz megfelelő, az ott lakóknak ezzel kapcsolatban ne döntés. Én nem, egy én nem szeretnék visszautalni a momentumra, nem szeretnék visszautalni arról, hogy a momentum. Ugyan tudta megfúrni, vagy nem megfúrni a Magyarországi 2024-es, vagy nem tudom, hanyas olimpiát. Én erre a politikai síkra, amelyre Juhász Péter ezerrel viszi ezt a történetet, öt kilométeres sebességgel sem viszem, sőt, ha ő ezerrel viszi abba az irányba, akkor én ezerrel húzom vissza, mert ha bár én ezt szakmai kérdésként nem tudom kezelni, mert nem értek hozzá, ugyanakkor szeretném, hogyha az önvel folytatott beszélgetésből mégis az derülne ki, hogy miért jó az, hogyha népszavazással dönthetnek erről beleért, hogy utána milyen döntés szülessen, és semmilyen vonatkozásban nem a párt politikai haszonszerzése érdekében szeretnék ezikben önnel együttműködni. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Teljes, teljes mértékben érthető volt. A, szerintem a, arról nem is, a, illetve hát lehet beszélni, hogy ugye miért vállalta föl az együtt ezt az ügyet a párbeszéddel közösen, de szerintem is fontosabb, hogy hogy miért fontos egyáltalán ez a kérdés. Ott vagyunk a római adom... parton, és ott van a Duna. Legyen szíves akkor a kettőnek az egymásra a hatásáról, a mobilgátról és mindarról beszélni, ami valójában ezt a népszavazást uh, si kezdeményezést lehetővé tette, a szó jó-rossz értelmében megfelelő rész Figyelek! Na nagyon messziről és madárból indulva, a Budapestnek szinte a legrégebben lakott terület része a harmadik kerület, a rómaiak is ott lagtak, Akvinkum, polgárváros, katonaváros. Ez a terület viszont nem népesült, de amiről beszélünk, ez a, a római partnak a térsége. Közben a rómaiakról van elnevezve, ez egy, ez egy legelőként használták a bivajokat, itt ez egy mocsaras terület volt a rengeteg víz miatt, egészen a 20. századnak a legelejéig, amikor elkezdtek ott megjelenni kisebb üdülők, meg csónakházak leginkább, és gyakorlatilag a 20-as, 30-as évekre kialakult egy sónakázi kultúra, hogy fogalmazzunk így, amelyik együtt élt azzal, hogy időnként ezt a területet elöntött a víz, hisz ugye azért nem épült be ez a terület, mert hogy egyébként rendszeresen visszatért az árvíz, hát nem az árvíz, nem egyszerűen amikor a Dunának magas volt a vízállása, akkor elöntött ezt a területet. Második, hogy második, tűrelem egy kérdés. Itt semmilyen védmű nem volt, van? Hát a 1000 953-ban létesült először védmű az akkori árvíznél, és akkor a, a, majd még sokat fogom emlegetni, a Királyok út és a nálási útnak a, a vonalában védekeztek. Egész egyszerűen, mert hogy ez volt olyan magasságban, és távolságban minden a mindenki előtt ott, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez milyen messze van a parttól. Ez 200 méterre van a a közvetlenül a parti sétánytól. És ha most a parti sétányt veszük, az mennyire tekinthető konkrétnak különös tekintettel arra, hogy ezt ellepje a víz egyébként, ha árvíz van? Tehát, hogy ezt a sétányt ezt hogy képzeljük el? Hogy ez mindig kint van a vizekből, vagy nincs mindig kint a vizekből? Ez a sétány gyakorlatilag az árvizek kivételével, tehát utoljára ez 2013-ban volt víz alatt, és akkor előtte is Gyakorlatilag négy-öt évente fordul elő az, hogy, hogy ezt a magát a sétányt elönt a víz. Egyébként pedig egy, egy, ilyen, hát egy ilyen normál, nagyon, hogy azt hiszem lankás, tehát hogy nem meredek parti Oké, okay, Milyen adat. védmű van, ami kiépült? Ugye ez nem egy, nem egy teljesen szabályosan tervezett védmű volt, hanem csak leraktak homoklákat, aztán egy későbbi árvíznél ezt megerősítették és aztán a 70-es években meg hivatalosan is azt mondták, hogy az ott a, a véd, védvonal, ami a Királyok és a nálási úton van, ez egy, ez egy picike szerűség és, és gyakorlatilag vannak ilyen kapuk, amiket ugye lezárnak az árvíz idején, hogy egyébként bele lehessen menni a területre, meg az ott lévő szervezetre. Ha azt mondom, hogy ártér, az mennyiben értelmezhető a további kérdések szempontjából? A... Hát a, a hivatalos nyelvezet, amit uh, ugye a főpolgármester mindig mindenki számunkért, pedig ugye nem, nem kell mindenkinek szakembernek lenni, az szerint az ártér az, amit a védművek hiányában elöntene a víz. De a... én, ne, ne, jól beszéltem, de én nem, én nem ezt kérdezem, én valójában a kérdésemmel azt akartam felvezetni, hogy aki minimálisan ismeri a környéket, és minimálisan ismerem, az azzal, azzal találkozik, de ha rosszul fogalmazok, majd kijavít, hogy ezen a kvázi ártéren, ami egyébként nem létezik, mert valami vagy ártér, vagy sem, a védművekről ön már beszélt, de hogy vannak egyébként engedéllyel, vagy engedéllyel nem rendelkező, de talán inkább engedéllyel rendelkező ingatlanok. Igen, a, a hullámtér a, a hivatalos megnevezés Köszön, ennek a területnek. Köszönöm a, a kijavítást. Igen, nekem is Idő, időbe telt, amíg elsajátítottam ezeket. Mi a ezeket. hullámtér? A hullámtér az, ami a, a folyó és a védmű között van, tehát amit egy bármilyen magasabb vízállásnál előtt. Ez előnt, egy milyen szélesebb. Ez, ez a két 200 méter, ami a, a, part és a, a part él, és a... a Út között ugye van. az ember azt gondolná, hogy itt nincs semmi, hiszen miért akarna valaki olyan helyre építeni, ami hullámtér okából időnként víz alá kerül, ezzel együtt vannak ott ingatlanok. Ezeknek a sorsa érdekes vagy érdektelen? Én azt gondolom, hogy, hogy érdekes, a, a visszatérve a, a történeti visszatekintéshez, tehát hogy először csónakházakat emeltek. A csónakház ugye praktikus, hogy közel van a, a vízhez, hogy ne kelljen sokat szíteni a csónakot, de ezeket úgy építették meg, hogy a, a lent, a, gyakorlatilag szinten a földszinten a csónakokat tárolják, és a, az elleten alakítottak ki kabinokat. Tehát, hogy semmilyen problémát nem okozott az, hogy néhány évente fel, megemelkedett a vízszint. Jó, és magyarul hogy ezek nem muszájok voltak, amelyek emelkedtek együtt a Dunával, hanem ezek úgy voltak rögzítve, vagy ezeket elöntötte a víz, ha volt árvíz. Igen, igen, és aztán a, a további uh, üdülőknél is sok esetben úgy építkeztek, hogy, hogy Hát, mintha egy szörökökön állnának az épületek, tehát, hogy a, a normális négy-öt éven keresztül, mondjuk, amíg nem volt elöntés, használták valamire tárolóhelységként, és aztán egyébként, amit jött a víz, akkor nem jelentett semmilyen problémát, kipakolták onnan a dolgokat, a víz ugye néhány nap után elvonult, és akkor ott nyilván takarítani hát, kellett. Ezzel, de, ebben tehát, a 200 méteres sávban vannak egyébként életvitelszerűen élők? Igen, a, és akkor az történt, hogy a, főleg az elmúlt. 15 évben, 15-20 évben Még egy gyakorlatilag kérdés, a laboházat elnézős, építettek. Tisztáztuk, hogy 200 méter széles, de milyen hosszú? 3,2 kilométerről uh -huh. beszélünk. A, ez az átlagos szélesség a 200 méter, összesen 70 hektár területről uh -huh. van szó. Ennél csak közben vágtam, igen. Igen, uh, tehát hogy, hogy épültek uh, olyan hivatalosan, tehát ez egy üdülő terület hivatalosan, tehát hogy ezért üdülőket építettek, de hogy uh, valójában életvitásszerűen laknak ott emberek, ugye semmi nem tiltja hogy valaki az üdülőjében akár be is jelentkezzen ö, lakásként. Ezeknek egy részét előrelatóan feltöltésre építették, tehát hogy vizsgak oda rengeteg földet, és emiatt magasabb a talajszint. Ezeket a, az üdülőket, amik valójában a lakások, nem is érinti az árvíz, hiszen magasabban van már a, a földszint is annál, mint a, ameddig felmegy a víz. Ezzel szemben voltak olyan Beruházók, leginkább egy szállodatulajdonos, akik nagyon sokat szerepel a, a sajtóban, aki úgy építette meg a, a szállodáját, hogy egyébként nem, nem csinálták meg ezt, a, ezt a, az emelést, nem vittek oda földet, ezért őket ugye minden alkalommal, amikor van ilyen árvíz, akkor elönteném, most próbálnak maguk védekezni, de az utóbbi néhány, a legutolsó alkalommal ebben nem voltak sikeresek. Azt kérdezem Öntől, hogy annak függvényében, hogy a Duna hogyan döntött, és hány centi magasan gondolta vinni a víztömeget magában, hogyan jött elő az, hogy ide védművet kell építeni, hiszen évtizedeken keresztül von, volt az az állapot, amiről Ön beszámol. Igen, a, a egész egyszerűen úgy alakult a, a nem, nem, vízügyi helyzet, nem tudom máshogy fogalmazni, hogy valóban, tehát gyakorlatilag a, a 70-es évektől a 2002-ig nem, nem volt ö, olyan árvíz, ami elöntötte volna ezt a területet, és így kicsit így elszoktak tőle az ingatlan tulajdonosok. Szemben az elmúlt időben, amikor így, többször is előfordult? És akkor ezután... A, Ezután több, többször, tehát hogy a, ez ilyen érdekes dolog, hogy, hogy így a, a választásokhoz alkalmazkodott szinte 2002-ben, meg 2006-ban volt árvíz. Egyébként tényleg, tehát hogy egészen furcsa, nem tudom, hogy akkor emiatt jövőre lesz de mi azért reméljük, hogy nem. Senkinek nem szeretnék ezzel kapcsolatban rossz. És akkor 2002 után indult meg a az a gondolkodás, és aztán különösen 2006 után kapott ez az egész egy lendületet, hogy, hogy, hogy akkor legyen. legyen védelem. Na és az, hogy milyen legyen a védelem, azzal a kapcsolatban a szakma leszámítva a politikát, ha van ilyen, milyen verziókkal állt elő, hogy eljutottunk oda, ami most van? Igen, most a, nincs? az első verzió, és ezt, ezt érdemes, vagy sokan nem tudják, az, az volt a fővárosi még a tanácsnak a terveiben, Elnézőség hogy, hogy olyan... oda védművet építeni. Egyáltalán gondoskodni ennek a szakasznak a védelméről, ez kinek a kötelessége? A fővárosi önkormányzatnak a feladatkörébe tartozik a árvízvédelem a okay. Budapest területén. Uh -huh. tehát, hogy tehát nem te csak áll... itt, hanem mindenhol? Be mindenhol. Tehát ez, nem ez, ez, tehát ez nem kerületi hatáskör és nem is országos? Nem, nem. A... Hanyat szóval írunk, és az... mit találnak ki? Igen, tehát hogy a, most pontos észámot nem fogok tudni mondani, de hogy gyakorlatilag on, on, az jött még a... a tanács rendszer idejéből, a rendszerváltás előttről, hogy ott egyébként egy ugyanolyan fölgátat kell építeni, mint ami attól éjszakra található, ahol az úgynevezett Münkösültői Gát, a Békés-Megyegé lakó telepet védi. Ez ugye ez gyakorlatilag a part feltöltése, és akkor egy hatalmas földdombocska, mondjuk így, ami ugye véd az árvíztől, ami egyébként az ország jelentős részé, nem tudom, a Tisza mellett, a Duna mellett látható Ilyen, ennek ugye a, az egyik hátrány az az, hogy ez, ez ugye a szabályok szerint kopár, hiszen a, a fák azok ugye veszélyeztetik ennek a, a védműnek a, az állékonyságát. Tehát ugye a gyökérzet az Igen. miatt ugye át tud folyni a víz, tehát nem lehet rajta fa, és van egy védőtávolság is hozzá. A, hát a másik fele pedig, hogy, hogy természetesen ezt a fajta vízi életet nagyban megnehezíti, hogyha egy ilyen Földhalmon kell átvinni a, a hajókat. Ráadásul ugye nem lesz meg az a fajta parti fővény is, amit nagyon sokan szeretnek. Tehát hogy gyakorlatilag ez, ez ugye elpusztítja a partot, meg annak a, a használatát el lehet És hát mivel ugye eljutottunk a 90-es cselekre odáig, hogy, hogy valójában Budapesten természetes part már nem nagyon van. Mindenhol ugye vagy ezek a kőrakpartok vannak, vagy ezek a földgátak. Tehát gyakorlatilag ez egy, ez egy uh, uh, kuriózum, ami a római parton megmaradt, és ugye ez, ez egy fontos szempont, hogy, a, hogy ezt a fajta természeti örökséget egy ilyen kivételként érdemes megőrizni a Budapestnek, ha, ha egyébként történelmileg már úgy alakult, hogy ez egy terület maradt meg, ami így használható. És akkor tehát emiatt a, egyébként Tarlós István, a akkori kerületi polgármester is a kifejezetten harcolt az ellen, hogy egy ilyenfajta földgátat, akár csak tovább tervezzenek és építsenek a római parton, ezt ugye a helyiek gyakorlatilag senki nem szeretné, nem szeretnék a, a szállodásos, meg az ingatlan tulajdonosok se, tehát a gyakorlatilag senki, és ugye szerencsére ez le is került a napirendről. De hogy műszakileg ugye ez lenne, a, akár azt is mondhatnám, hogy a legoptimálisabb uh -huh. megoldás, hogy az a cél, hogy megvédjük Igen. ezt a 40 És ekkor indult meg a gondolkodás, hogy milyen alternatívái vannak ennek, és jött a mobil gát, mint. Mondjuk úgy, hogy ötletként nem rossz, ugye, a mobilgát? Mi az, az a, a mobilgát? Bár az én szememben a mobil, annak idején volt egy olyan tévéműsor, amit a Philips támogatott, önök Philips megjelentést hallottak, és akkor kaptam tőlük egy tévét, amit nem volt szívem otthagyni a stúdióban, és ahászó volt a műsor, otthonról mindig elvittem a stúdióba, és akkor a Müller Dora elnevezte azt mobil nek holott az egy akkora kibabrá tévé volt, egy hát jó, nem volt akkora, mint egy plázában lévő mozivászon, de mi az a mobilgát? A lényege az, hogy amikor árvíz van, akkor felállítják, amikor nincs árvíz, nincs magas vízszint, akkor pedig nem látható, vagy csak egy része látható, és a mobil elemek nem. Hát egy raktárba elhelyezik ez. Belélt, hogy a víz az van egy mobil gáttal? tehát ekkora tömegű vizet lehet mobilgáttal visszaszorítani a medrébe, vagy legalábbis korlátozni? Igen, a, tehát hogy, hogy ugye ez fényből készül, Oszlopok uh, tartják, Maga ezek oszlopok... a talapzat ezek szerint az megvan, és az benne is marad a földben. E ezek, a felé... igen, igen, igen, pontosan. Tehát ennek egy hatalmas alépítménye van, uh, 9-10 méter mére, gyakorlatilag uh, le kellett építeni. Jól ön is sejtete, a... hogy magában a mobilgátban megegyezés van, abban nincs megegyezés, hogy hol húzódjon, vagy abban sincs megegyezés, hogy mobilgát legyen? A Igazából a mobilgátban sincs megegyezés, mert.. Mert ha a... nem mobilgát és nem a földfeltöltés, akkor mi a harmadik? A, hát vasbetonból, tehát kőből lehet építeni, szintén gátat. Ugye a, a földgáttal szemben, a, akár a vasbetongátnak, akár a, mobil, a mobilgátnak. Ugye a mobilgát is alapvetően úgy néz ki, hogy egy, mondjuk egy 50 cm-es korona marad, Igen. és akkor egyébként szölött van ez a fémelem. A, a betont erőszónak. az úgy képzeljük el, mint hogy egyébként bejebb a Dunában, mint egy rakpart, vagy mit képzeljen az ember? Hát, mint egy, mint egy alacsony falat, mondjuk egy kerítés vonalban, ahol ugye van, van egy, egy kőrész, és akkor mondjuk a fölötte van a, a a rendes átlátható. Én ezt értem, de ez magátról. a vasbeton ez a, ezek szerint, ez füléje emelkedne a mögötte lévő területnek, vagy az egészet olyan magasra töltené fel, meghúzván azt a magasságot, mint ami a legmagasabb Duna szint volt, plusz még tudom is, én 50 centi, 80 centi, 1 méter, vagy hogy képzeljem már el? Igen, ugye a, a legutóbbi árvíz nyomán, meg a jelenlegi uh, árvízakkal kapcsolatos előírások szerint, ugye nagyon magasra kellene építeni ezt a uh -huh. A gátat, és hogy egy 4 méteres mobil fal tól finoman szólóhoz fordnak a, a mérnökök. Tehát, hogy a részben feltöltéssel oldanák meg, lenne egy, egy mondjuk átlagosan 80 centi feltöltés, tehát ahhoz képest, ahogy jelenleg van a sétány, arra kerülne 80 centi föld, és erre kerülne egy, egy fél méter és egy méter közötti ilyen vasbeton korona, és akkor esetleg ebbe a vasbeton koronába állítanák be árvizet megelőzően, hogy lehet a magas a azokat az oszlopokat, amelyek közé aztán ezek a mobil elemek Jó, én már hét óra óta annál korábban talpon vagyok, hogy a szellemem lassan fárad, de értem, ez a nebuló egyelőre háttérben van szorítva, és a mobil gát van favorizálva, vagy preferálva, vagy nem tudom, milyen idegen szavat használjak még. Vagy szót. I igen, tehát hogy a... És hogy ezen, ezen tehát, hogy mobil, a, mobil gát... az a az a problémája, hogy a... a... Ugye amikor árvíz van, akkor, akkor persze látjuk a vizet, ami ugye a talajszint fölött van, de hogy egyébként a, a talajszint alatt is megnő a nyomás, és ugye átszivárog a, a víz, ez a ilyen buzgárok vannak, hogyha valaki látta az árvíznél, hogy, a, hogy ugye ellen ilyen Igen. tavacskát építenek. Tehát át, átszivárog a víz magán a gáton keresztül. Ez a földgátnál ugye annak óriási tömege van, és, és megoldható ilyen módon, hogy akkor egy ilyen ellen tavacskát csinálnak hozzá. Minden minde vagyok tisztában, de ehhez képest ugye egy mobilgátnál meg egyszerűen átöm lenne a víz, hogyha nem lenne a talaj alatt is megépített Ezt is a értem, de végül is az a vita, amely avval kapcsolatban alakult, hogy hol legyen a mobilgát, az magában a gátat tekintve mennyiben, tehát milyennek a jelentősége uh... Um, halob, le, halob hogy én, én nem értettem arról van szó, pontosan... egyetértelően azzal, hogy a fővárosi közülés határól a csillaghegyi öblözet árvizelő létesvintjének nyomvonalával kapcsolatban hozott a nyomvonal hm? kérdésének mennyiben van jelentősége? I igen. A, a, a fő vita a nyomvonalról megy, mert hogy kétségtelenül miközben Te van a mobilgát az az, az, az. Rendben van, mobilgát, de hol legyen. Így, így is értelmeztetjük a kérdést. Mi azt gondoljuk, hogy. Azért az már meg egy, egy vízügyi szakmai kérdés, hogy pontosan, hogy kell a, a mobilgátat vagy a gátat megépíteni. Kétségtelenül kicsit zavaró, hogy ebben van egy vita a szakértők között, és azért egy biztonsági kérdésben komoly vita van, hogy hogy szabad megépíteni, akkor ugye. Az, az a laikusok számára inkább ijesztő, hogy akkor ne csináljuk, de hogy egyébként azok a fajta műszaki típusú kritikák, amelyeket megfogalmaznak szakértők a mobilgáttal szemben, azoknak a, hogy is mondjam, a jelentőségét vagy a kockázatát mindenki szerint lényegesen csökkenti, hogyha távolabb helyezzük a parttól. Tehát amit például mondanak, hogy a, a, ezek a fém elemek, ezek sérülékenyek, hogyha egy, egy úszó rönk vagy egy jeges ár, ugye ezeket leamortizálja, ez, ez ugye, hogyha ha egyébként 200 méterre a hátrébb van, távolabb a parttól, és a kettő között ugye van ez a hatalmas hullámtér, amit érőben be is van építve, akkor, akkor ez a veszély nincsen. Oké, okay. az, az ami, a, a, ami arról szól, hogy helyezze hatályon kívül, az, ami most van, az közelebb, az van közelebb a parthoz, vagy az van távolabb a parttól? Igen, a, amit a fővárosi közülés megszavazott, az a, a, az a határozat arról szól, hogy a parton kell megvalósítani, ugye emellett kötelezte magát a, a fő kologármester és a közülésnek a többsége. Az azzal hogy... az indoklással, hogy? Azzal az indoklással, hogy egyébként nem lehet úgy pénzt költeni egy árvizvédelmi műre, hogy egyébként 70 hektárnyi értékes területet az odaadjunk a Dunának. Ez, a, ez az ő érvelésünk. És az önöki? Gyakorlatilag. Hát a mi érvelésünk az az, hogy a Távolabbban a távolabban fekvő az ugye magasabban van, tehát egyrészt uh, olcsóban lehetne megépíteni, másrészt sokkal nagyobb biztonságot jelentene a mobilgáltás technológia mellett is az ott élőknek, tehát mindenkinek, aki ugye. Ezt is értem. Kívül van ezen Elfáradt, a területen. El, és... Elfáradtam holnap kell, hogy folytassuk. Azt kérdezem öntől, értem a közgyűlést, értem önöket. Azt kérdezem, hogy maga a vízügyi szakma a közgyűléstől és önöktől független, valaha is hallotta a -e hangját, feltelten? igen, ők mit mondanak, ha mondanak bármit is. Ez gyakorlatilag az elmúlt hónapokban került elő, hogy megjelentek olyan szakértők, akik, akik elkezdték kritizálni ezt a tervet. Hát Melyiket? Az, amit a főváros készített. Ugye a, a fővárosi kormányzatnak annyi előnye van, hogy ők tudnak fizetni a, a szakféleményekért, és a, gyakorlatilag ez ezek a szakvélemények az ő általában favorizált terveztámasztatók. Árulj el nekem, ebben a történetben Bölcskádi, aki nem hallgat sem örre együtt, sem a főpolgármesterre, se senkire, hanem azt mondja, hogy már pedig 5 meg 5 az 10 független, hogy ennek a politikai igazsága kinek tetszik és kinek nem. Ilyen van, vagy ilyen nincs? Uh, ha érthető az, mondom, amit én kérdezek. Talán érthető. Igen, tehát, hogy... hogy Uh, ugye miközben én értem azt az elvárást, hogy akkor jöjjön valaki szakértő, és... Nem jön, hogy eleve szakért. kellett volna, tehát, tehát én már, már régesen szerettem volna, hogyha megjelenne egy ilyen szereplő, de nem jelent meg, ezért én most megkérdezem, hogy megjel volna -e, vagy van -e ilyen egyébként, aki van, csak nem kérdezi senki sem, de lehet, hogy ez nagyon értelmetlennek tűnik, meg az is. Na, a, ugye az a baj, hogy ha nekünk nincsenek... Vagy mindenkinek saját szakértője van, mint ahogy ez szokott lenni Magyarországon. Hát a szakért, is vitatkoznak, de hogy a, a tehát itt van egy, egy nem tudom hogy mondani, politikai vita, hogy mi, mi nekünk a fontos. Nekünk az a fontos, hogy megvédjünk még 70 hektárnyi területet, és ott a, a, a területnek a tulajdonosai boldogok legyenek, vagy nekünk az a fontos, hogy megőrizzünk egy természetes parcakat még Budapesten. Ezt a kérdést egy, egy vízügyi szakértő nem tudja eldönteni, ez attól függ, hogy nekünk budapestieknek mi a fontos, és ugye mi ezért gondoljuk azt, hogy ebben nyugodtan lehet népszavadást tartani, Világos, hogy a szakértők milyen álláspontokat képviselnek, ez megismerhetőek, de a visszavéglis nem... Nem az a, a meg a technológiáról szól, hanem arról szól, hogy mi, mi a fontos nekünk, budapestieknek, mit szeretnénk inkább. Azt szeretnénk, hogy még több ingatlanfejlesztés legyen ott, képződjön érték, legyen több GDP, vagy azt szeretnénk, hogy inkább próbáljuk meg. Jó, a, a, a, élni. Az a döntés, amit önök szeretnének megváltoztatni magyarul, ennek a partszakasznak a, a, ez a fajta kezelése, az nem azt teszi lehetővé, hogy továbbra is olyan építmények jöjjenek létre, amelyek ki vannak téve az árvíznek? De, de pontosan. Tehát, hogy a, ha, ha az valósul meg, amit a fővárosi önkormányzat szeretne, a lesz egy, egy mobilgát, akkor egyébként ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai azt mondhatják, hogy akkor ők most meg vannak védve, ezért ők, ők figyelmen kívül hagyják azt, hogy egyébként uh, itt lehet árvíz, és nem, nem se, se a talajszintet nem fogják meg, megemelni. Meg, meg se, vannak, vannak védve, vagy egyben föl is vannak számolva mondván, hogy az otthoni munkálatok okán nem tudott maradni az, ami neki korábban ott volt. A, a, a, ugye van egy, egy vita, míg a, a fővárosi önkormányzaton belül is, hogy akkor most kerítésvonal vagy a, vagy a parthoz közelebb, ezt most nem fejtenném ki, a, a, de gyakorlatilag azt a 200 métert azt egyrészt nem bolygatja meg okay. ez a körzet. Azt kérdezem, hogyha valószínű. megvan a kellő számú aláírás, az kit mire kötelez? A, akkor a, a fővárosi közgyűlés köteles a törvény szerint kiírni a népszavazást. Megtörténik a népszavazás? A, igen. A, ha ez érvényes, és a többség igennel szavaz. Ebben a a kérdés, ebben Budapest szavaz, vagy a, a kerület ebben, ebben Budapest, Budapest, Budapest szavaz, szavaz igen. azért, mert a fővárosi önkormányzatoknak okay, nem lehetett van, És annak az eredménye eredményes lesz, és... Igen, a, ha akkor a budapestiek uh, gyakorlatilag leszavazzák igen. a fővárosi közülésnek igen. a korábbi döntését, hogy a parton legyen, akkor az egyetlen lehetséges másik nyomvonat kell folytatni a védekezést, tehát az eredeti helyzet. Jó, tehát az a népszavazás eredmény, a... az kötelezi a fővárosi közgyűlést, az nem Igen. olyan, hogy figyelembe veszi, és ugyanakkor nem annak megfülelően. Nem, az, az kötelező, egy évig nem is lehet más típusú döntést hozni, de hát én azt gondolom, hogy egy egyértelmű politikai iránymutatást ad akkor a, a Budapest népe. A, Értem, a hogy politikai muta, a iránymutatást ad, de a záró kérdésem az az, hogy egyben ez a szakma számára nem lenne nonsense. Nem, nem. A tehát, hogy hogy Jó, Vannak szakértők, okay, és, okay. és egyébként egy, egy utolsó mondatot megenged, Igen. hogy a főváros készített egy összehasonlító tanulmányt, és az ő szakértők is azt mondták, hogy természetesen megvalósítható a védekezés a Királyi úton is. Köszönöm szépen. Azt kérdezem, Én hogy holnap, ugyan, holnap ugyanebben az időben megfelelődnek, tehát 9 órakor. Uh, annyi a nehézség, hogy holnapra összeízták a fővárosi közgyűlést reggel 8-tól, és én, én azon ott, ott leszek, mert. Rendben van, ha ezt meg tudom érteni, akkor azt kérdezem öntől, hogy holnap fél nyolckor önnek megfelel A tökéletes, köszönöm szépen. Én is köszönöm, akkor holnap fél kor hívom. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, Pataki mártot hallották. Hát mondanám azt, hogy telefonáljanak, de miről? Hát tenne ugyanilyenkor már készülődtem a, nem tenne, ilyen ilyenkor évkomáromban vásároltam. Nagyon sok mondat van a fejemben, de azt hiszem, hogy egyetlen mondatot nem fogom megosztani, nem, nem fogom megörvendestetni vagy elszumorítani önöket. Elviszem az autómat szervizbe. Gyönyörű idő van, ha tudják, használják ki. A Proászka fürdött vasárnap a Balatomban, én tenap szabadban fülöttem Komáromban, igaz az termálvíz. akinek módjában áll, használja ki ezeket a napokat. Minden napot használjanak ki, de ízbontóan szép idő van. A fél nyolckor Pataki Márton nyolckor Jeszenszki is volt fél kilenckor Gyurcsány Ferenc kilenckor talán a György is de erről még nem beszéltem vele elköszönök Dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ez egy kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó, akkor holnap reggel hétkor találkozunk. Yeah, yeah. Dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Viszont halásra!